Look. I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only oh, going to six get minutes. this one chance. Something's wrong. Um, I can feel it. It's six just a feeling I got, like something's about to happen, but I don't know what. If that means what I think it means, we're in trouble. It's big trouble. Enemy is bananas, as you say. Oh, I'm I not taking any chances. You just one more I'm Beginning to feel like a rap god. Rap god, All my people from the front to the yes. back. No, back. The so slap? Slap, They said I rap like a Szóval. Minden nap kísérleti műsorés. Hát tényleg hihetetlen adománya az életnek az, hogy. Csak mesélem nektek, hogy van a jégkorszak, nem tudom hanyodik rész. Ha kicsátok ott le azt a izét, azt a. kontrollt. hogy. E Ugye abban van egy jelenet, ahol megjelennek a mamutok, és akkor ott a, nem tudom, a pelék, vagy a, nem tudom, a szurikáták azt mondják, hogy jé, mi azt hittük, hogy ti már rég haltatok. És körülbelül így vagyok én azzal, ahogy túlélem az előző rádió és tévi állomásaim kimulását vagy a saját kimulásomat, és a magam hálás vagyok az ADV konglomerátumának. Hát ez a magam módjen azért ez egy súlyos mínusz, de hát, Istenem, de azt el kell, hogy mondjam, és én a helytől köszönök, de a hely szellemétől is köszönök. És a hely szelleméhez hozzátartozik az, hogy én olyan fogadtatásra, mint erre itt találtam, hát az elmúlt... Hát a hangmérnökeimről csak jót tudok mondani, Dudás Attilától kezdve, Prince Gergőn keresztül, a Vég Rolandon át... Istenem, ki mindenkit hagytam ki. Hát a jones is egy idei jóba lehetett lenni, aztán az később előjött az egója. De hát itt ugye négy emberrel vagyok együtt, ilyen soha a büdös életben nem volt, volt, hogy öt emberrel kialakult egy nexus közösségbe kerültem, én, aki azt gondoltam, hogy soha a büdös életben nem leszek már közösségben, mert ezt így hozza az élet, és hát ráadásul nem egy rossz közösségbe, tehát Ádám Gergő és a többiek, szóval... És az, hogy uh, kamerák előtt végzem az életemet, az nem csak arról szól, hogy a fülemet nem piszkálhatom, épp úgy, mint az orromat. Uh, és hát ugye a, ezt is ritkában csinálhatom, mert ugye hát ez így a nagy nyilvánosság, előtt legfeljebb a Michael Jacksonnak áll jól, ő meg már nincs közöttünk. És hát viszonylag ritkán vezetett műsort a Milkovics birodalomban. De hogy egyik szavamat a másikban ne ölcsöm. A hozzáállás, a szakmai hozzáállás, az érdeklődés a műsorom és a személyem iránt egy kivételt leszámítva, um, egészen elképesztő volt. És hát, anélkül, hogy neveket mondanék, odától két uh, emléken van, ugye, ahol elkezdődött azért rádió műsorom, tévéműsorosítása. Ugye talán emlékeznek, hogy a Strawberry Statementben az eperés vérben van egy jelet, hogy nem működik a számítógép és nem nagyon értik, hogy miért nem működik, mert egyébként semmi oka nincs rá, és aztán valaki kiderít, hogy a konnektorba elfelejtették bedugni a dugót, és a bedugják, és működik. Két emlékezetes jelent volt, amihez hasonló, itt soha történt, figyelmetlenség volt, de ezt se fogom többet említeni. Ha ez tízes, ne, mondjuk azt, hogy az ideális az tízes, az előző helyen, mondjuk öt alá volt, itt pedig már majdnem elérte a nyolc-at. Csak hogy ne essünk túlzásba. És két történet, az egyik történet az volt, hogy volt egy operatőr, én ezt értem, hogy egy operatőrnek nem ez a legizgalmasabb feladat. Bár azt gondolnám, hogy minden feladat izgalmas egy operatőrnek, de azt sem tudom egyébként, hogy akik ott voltak, operatőrök voltak-e, vagy átképezték őket pékinasból. Nem tudom, én is egy pékinasból át elnevelt műsorvezető vagyok, ahogy annak idén Vas István Zoltán mondta, hu hogy is mondta? Valami hullámipari segédmunkás. Istenem, hogy is mondta ezt a Vas István Zoltán? Valami hullám, hullámipari segédmunkást mondott. Már nem mindenre emlékszem, pontosan arra emlékszem, hogy Stefka István azt mondta, hogy mire megöregszünk, mindannyian a Kossuth Rádió hallgatóivá válunk, és ez majdnem be is következett. Bölcsek között nevelkedtem, lássák ezt be. Tehát én még láttam Lenint, vagy ilyen Lenin-szerűségeket. Én csak rossz elképzelni, hogy egyszer én magam válok Leninné, de ez kizárt olag. Szóval, és tette, volt egy operatőr, aki hát annyira nem érdeklődött a műsorom iránt, hogy azt már fokozni sem lehet, és hát azon kívül, hogy rádiót, vagy a telefonját nézegette, ugye lerakták a kamerát, itt az interneten lehet mondani, hogy oda baszták, és aztán egyszer csak fogta magát a pali, és kiment. Ugye velem lehet kommunikálni, ezt az itteniek is tudják, vagy legalábbis tapasztalják, tehát nincsenek, tehát nincsenek szabályok. Minden nap más szabályok vannak, ami jó esik. És hát elment, és nem jött vissza. Pisilni ment, a szeretőjét hívta fel, az édesanyját, elment kenyérért, elment megjavítani a mosógépét. Fogalmam nincs. És a Kriszta, aki a barátnőm tudja, hogy nálam van egy ilyen számolás, ami után úgy döntök, hogyha zavar a dolog, hogy akkor én ennek véget vetek. És hát gondoltam, hogy én nem állok zsákba a macskát, mondtam a műsorban, hogy hát akkor én most itt magamra lettem hagyva, akkor én most átvállalom az operatőr szerepét is, és már elindultam a kameráért, hogy akkor a kamerával is majd én fogok. Éppen nem volt semmi dolgom. És akkor lóhalálába visszajött az illető, hirtelen, mint aki megérezte, hogy ez az üzenet neki szól, a közelben lehetett. Egy árvaszót nem beszéltünk róla. Tehát ez volt a csoda. Ő nem mondta azt, hogy az én anyámat én nem mondtam neki azt, hogy hát én azt hittem, hogy erről a rövid idő, amíg a műsort itt marad velem. Látszólag nem történt semmi. Az, ez, ehhez fel kell nőni, tehát amikor két felnőtt ember úgy baszakodik, hogy ennek semmiféle ilyen következménye nincsen, nem mondja az egyik a másik azt, én meg neki. Ebben volt valami páratlan, hát szakmailag a dolog nehezen volt értékelhető, de a pszichiáterem elégedett lett volna. A másik az nagyjából egy edvel ekvivalens történet volt, ott egyszer csak, és ez, ugye, és ebben a Milkovics nagyot alkotott. Mert a Milkovics azt mondta, ugye az első műsornál talán ahol nem stimeltek dolgok, hogy hogy tettem a társaságot, hogy ők itt mindent megtesznek, tehát nem érdemlik azt meg, hogy nagy nyilvánosság előtt cseszegtessem őket, és akkor azt mondtam a Milkovics, oké, ezt fenntartom más esetekre, például a jövő amikor ki tudja, hogy mi lesz, mert ugye költözünk, belvárosi lakásunkat külvárosi cseréljük, kicsit nagyobbra, de nem kéne, mindegy, hát ez van, ezt kell szeretni, végül is az élet nem kíványságműsor, ugye? Pelikán áftás. és akkor ott, ott egyszer csak betelefonáltak a nézők, hogy nincs hang. Ez engem nem lett meg, tehát az, hogy nincs kép, nincs hang, leesik a akármi, ez nekem teljesen természetes, de hát csak jobb, hogy egy műsorba van hang. Úgyhogy hát szóltam az operatőrnek, hogy nincs hang. És ez akkor ő úgy csinált, mintha ezt ő most szembesült volna, holott hát a történet döbbenete az, hogy ő már réges-régóta tudta, hogy nincs hang, mert nem volt a fejhallgatójában. Ez, ez a fejhallgató. Ebben nem volt hang, de úgy gondolta, hogy ez hát ha megússzuk. Hát ha csak az ő fejhallgatójában nincsen hang, egyébként mindenhol van hang a világon, csak konkrétan nálunk nincsen. Majd egyszer csak felfedezte, hogy széthúzta a konektort. Így, lent a lábával. Összedugta, kicsit írámosolgat, kicsit ilyen szégyenlősen valahogy így. Hát én meg erre mit tudtam mondani? Tehát hogy ott vagyok egy operatőrrel, aki hallja, hogy nincs hang, de nekem be kell telefonálni valakinek, hogy nincsen hang, amire ő rájön arra, mert addig nem tűnt fel, hogy széthúzta a konektort. Hát mondanám önöknek, slendriánság Magyarország a neved. Hát ez volt az entré. Look, I was to go easy on you, not to hurt your feelings. Szóval, hála! hálá is köszönhet mind azért, amiért az elmúlt hetekben történt. Hát ez volt az utolsó műsor nagy élmény volt. 19-e van, ugye 23-án kezdtem, ez majdnem két hónap Még nem tudjuk, hogy lesz-e Filippo, mert felajánlottam neki, hogy ne legyen, mert három óra után feküdt le, és mondtam, hogy küldjön esemest. Fél Fél nyolctól Navracsis Tibor, nyolc órától pedig oszt Harató András a klubrádió elnöke ott fog ülni. Borult ég nulla fog körüli hőmérséklet. Lennem a HVG plus jelent meg egy családfakutatás a 168 órával kapcsolatban. Érdekes volt megtudni, hogy milyen rokonaim vannak. Ilyen gondjaim annak idején a magyar rádióban nem voltak, de azóta permanensen, csak hol nem a hv értem, meg, hanem az ABC. De tudják nagyon jól, hogy én milliószor elmondtam önöknek, hogyha tudnák, hogy milyen állapotban van a 15-ös autóbusz, lehet, hogy egész életükben csak gyalog mennének. Mit változtat a helyzet, hogy tudom is, én David Beckhammel is rokonságban vagyok, meg a román Pola? The big everybody nem kellett volna hogy ezt meg azért ez tulzás yeah, well hey, of Fame, I in the is the alcohol of ha engedhetetlen vágyat, vagy engedhetetlen vágyat éreznek arra, hogy telefonáljanak, Isten mencs, hogy ma tartsak. Annak idején az egyik sebészem azt mondta, akkor már felnőtt voltam, amikor kakilni kell, kakilni kell. Ne vissza, János! Önök se tartsák vissza! Elnézés, hogy az önök telefonjait a kakihoz hasonlítottam. Itt nem is a kakin volt a hangsúly, hanem az elengedhetetlen szükségszerűségem. 061 Lehet, hogy az új helyen új telefonszámunk is lesz. Csak abban bízom, hogy nem olyan lesz, mint a népszabadságnál, hogy mondták, hogy költöznek, összerámolták a holmikat, már pizzát is rendeltek, és aztán jött a MediaWorks. Elvitte a népszavazságot, mint a cica. Azért ez a nemzeti együttműködés rendszere, higgyék el, ha véget ér, én nem mondom, hogy nagyon fogok sírni. Mint ha elvidnék a Rodolfot. Ez még itt volt az előbb, már nincs így hol van. Elvitte a cica, elvitte a ner. Most már csak az a kérdés Hogy Orbán viktor -e a kurva Vagy én vagyok a rendőrkapitány Miskolcon Ez az egyetlen kérdés Vagy én vagyok a kurva És ő a Miskolci rendőrkapitány Tudják a mondás Hogy én még mindig Miskolci kurva leszek Amikor a Miskolci rendőrkapitány Már rég nem lesz rendőrkapitány Csak a gyengébe kedvéért It's coming at you with supersonic speed. Ah, uh, I'm a demon, I'm a superhuman, I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is fake, a say off of me. And it'll leave um. you And devastating, more than ever, demonstrating how to give a motherfucker nothing. So feeling like it's levitating, never fading, and I know the haters are forever waiting for the day that they can see I fell off. to be celebrating 'cause I know the way to get him motivated. I make elevating music, you make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous. They confuse it. It's not hip hop, it's pop 'cause I found a hell a way to fuse it with rock, rock rap with pop. Don't I lose yourself, I make 'em lose it. I don't know how to make songs like. I don't know what words to use let me know when it occurs to you while i'm ripping any one of these verses the verses you've curtain them inadvertently hurting you how many verses i got murder to prove that if you have this nicest songs you can sacrifice verses to uh school flunky, pill junkie but look at the yak a skills bro me full of myself but still hungry I bully myself cause i make me do what i put my mind to hird túl már a világ végén fog jelentkezni bár lázár jános után szabadon tudjuk hogy a világ vég az bugyiban van és azért nem megyünk Cserébe viszont a műsor most éppen hirtelen a jövő héttől 6 óra 51 perckor kezdődik, de ez majd igazán az NMHH Panaszbizottságának fog gondot okozni, ami egyébként nincs, és ez egy utalás arra, hogy amikor annak idején az ORTT panaszbizottsága meghallgatta a műsort, amit nekik egyébként meg kellett ítélni és mindenfélét hallottak, amitől ők el voltak szokva, mert ők a műsort nem így képzelték el akkor ott az ORTT panaszbizottság megkérdezték tőlem, hogy tessék mondani, fiala úr, ez már a műsor? Az egész élet egy műsor, kedves ORTT. Az a műsor, amiben Eminem van és Nine nincs arról tudja a Krisztus, hogy ez egy nehéz műsor, ez egy székelykáposzta. Jövő héten előbb hat Ákos, utána Tóth Csova, Szerdán, már hely jutunk a szerdáig. 1168, ami biztos fél 8 hónapra Tibor, 8 óra után arra András. Aminél még biztosabb, hogy én itt állok, és hogyha telefonálnak 0619-1168, akkor arra reagálni fogok. Elmondom önöknek, hogyan működik a Nemzeti Együttműködés Rendszer. Tegnap pedig hosszasan olvastam a Free Szefe Dambjani utca négy történetét. Most ennek van egy kiegészítése, és ezt úgy megmutatom önöknek, hogy mire, milyen csodákra képes az élet. Hogy én azt mondtam tegnap még Nidemülle Péternek, hogy szerintem a legelején ezt a történetet nem a Fidesz kottájából írták, de ma már ebben nem lennék biztos. De hogy a mostani kottát ott írják, az tuti. Kedves kollégák, az Erzsébetvárosi Zenei Iskolát megkeresve, megkeresve, tehát tanszaki koncertek, valamint évzáró és évnyitó ünnepségek megtartásához kínálja fel az Eiffel-Münhelyház tereit, a Magyar Állami Operaház, Míg a művészeti iskola elhelyezésének kérdése nem rendeződik. Üdvözlettel, Ola András! Teljes szöveg Magyarország egyetlen opera és klasszikus műfajának dedikált intézményeként a Magyar Állami Operaház a művészeti oktatásra elengedhetetlen fontos feladatként tekint, amelyet egyben öztársadalmi ügynek is tart. Miközben az opera az Eiffel műhelyház területén saját művészeti iskola létrehozásán fáradozik, egy társintézmény ellehetetlenülésének híre és érzékenyen érinti. Tele van elí elírási ibáka, de nagyon gyorsan kellett biztos megírni. Az opera számos járt a volna a zeneiskolába, de nem ezért döntött úgy a dalszínház vezetése, hogy segíti a méltatlan helyzetbe került önálló épületet nélkülözni kényszerű oktatási intézményt, hanem mert példájukon keresztül felkívánja hívni a figyelmet a rendszerváltoztatás óta jelentőségéből veszített művészetoktatás értékeire, annak társadalomformáló erejére is. A szelítség szép vonása és a szépségértő szeretete, Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hát az ilyen mondatok, csak így reggel, Na még egyszer. A szelítség szép vonása és a szépség értű szeretete minden embertársunk javára válik, fogalmazott Oková Szilveszter, az opera főigazgatója. Itt zárójelben meg kell mondanom, hogy annak idején még a heti válaszban ő írt rólam egészen megsemmisítő kritikákat már, mint a Kejfejancsiról. De hát én megmaradtam itt, ő azóta már sok helyen járt. Um, hozzátette nagy örömmel várjuk a Molnár Antal Zeneiskola növendékeit, szüleiket és a zenetanár kollégákat is. Ez a segítségnyújtás egyúttal fűhajtás is legyen nagy névadójuk Molnár Antal zenetudós emléke előtt, aki sok más remek mellett annó kiváló Wagner breviliáriummal is megajándékozta a rajongókat. Hát, hogy meg ne a szépségben. Önök egy apró fejezetét hallották a Nemzeti Együttműködés Rendszerének, amelynek kényszerűen természetesen én is tagja vagyok. Pression, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Bolt itt szó az elmúlt napokban, és tegnapi Facebook hír, hogy elhagy Brunner győző. Igen, olhastam. Én köszönöm szépen, hogy sajnálom. Korodában életállítól az 77 éves volt, béke poraira részét a hozzátartozóknak és a rokrajongóknak. rajongóknak. Most kicsit zavarban vagyok, mert azt írtam a Filippovnak, hogy írjon SMS-t. Én bevárom az sms ha valaki három óra után feküdt le, és nem muszáj beszélgetnie velem, akkor kapja meg azt az esélyt, hogy aludhasson, ha olvasta az sms -emet. Ki fog derülni, 7 óra 9 perc van. Thank you very much. Good night. Well, I won't back down. No, I won't back down You can stand me up At the gates of hell But I won't back down Gonna stand my ground Won't be turned up 06191168 Uhaj-Suhai panasz From dragging me down Gonna stand my ground nem küldött Filipov Gábor SMS, de a mostani SMS-emre sem reagált. Könnyen lehetséges, hogy alszik, és hogyha nem veszik rossz néven, nem fogom fölébreszteni. Um. Ahogy ezt szoktam mondani, ezt tartsuk fel ennél rosszabb esetekre. Ha akarják, átvehetik a helyét, mármint az időbeli helyét, mert egyébként a helyét nem tudják átvenni, mint a senkinek a hely át nem vehető. Ebben az esetben hívják a 061 egy. 9 11 168 Ha a Filipov reagál, akkor a reagálása értelmében fogok felhívni, vagy sem. 01, 9 1 168 ma fogalmam nincs, hogy honnyadikán, 7 óra 12 perckor. Képsong pushing me around, but I stand my ground and I won't back down. Hey, Ez a vagyok. Ha megengedi, visszatérnék egy régebbi beszélgetésre, meg pár annak kapcsán mondta, hogy jövő héten lesz a Tóth Csaba, a hatházi mind a ketten. Egy másodtán, Szóval én sem a Tócsabára, Csabára, mert bevallom őszintén, hogy a maga kívül én a nevét sem hallottam még korábban. Most ebből a hatházi ügyből kívül, hogy nyilván többet verszélek volna. Én rákerestem direkt a Google-in is, meg a barátunk, hogy aligszor hozzá a hát parlamentet... Addig, addig, amíg van, ugye, mert Ausztriáliában nem nagyon van, mármint Google. Igen? Igen, na, szóval csak az a, az a lényeg, hogy szerintem szegénynek esélye nincsen, mert nem mondom, hogy barátom a hatházi, mert szerintem valami komoly probléma van vele, de de ez a tócsaba szegény egy olyan, olyan megalszik a te a szájában, és én mondjuk bevallom őszintén, hogy Zuglóban szerintem 150 évvel ezelőtt jártam utoljára. Jó, akkor itt meg kell, hogy álljunk, mert hogy Tócsabát abból adódóan, hogy én Zuglóval együtt dolgozom, négy évig dolgoztam a karácsonnyal két évig dolgoztam a papcsákkal, vagy egy évig, de 6 hat év, úgyhogy engedje azt meg nekem, hogy a helyi, tehát az ottani helyzet nem olyan, mint amilyennek egyébként ön leírta. Értem, hogy az ön fejében ez van, de ezt ennél nagyobb mértékben kellett volna hangsúlyozni, egyáltalán nem jelenti az, hogy hat Ákosnak ne lennének esélyei. De egyrészt, aki ismeri Tóth Csabát, ez sok mindent lehet róla mondani, de hogy megalvad a szájában a telj, hát ezt nem igazán. Én azt hittem, hogy itt a, a tagbeléptetésekről, meg azokról az ingatlan történetekről lesz szó, amit lehet, hogy hadháziákos majd előás, és majd kiderül, hogy ezekre hogy fog reagálni Tócsaba, hiszen ezek az örökvádak ellene, amelyek eddig megszólaltak, de nem ütötték le a bábut a tekepályán. De az, hogy ön egyébként ezt így érzékeli az otthonában, én ezt tiszteletben tartom, de ennek nincs közben helye a Kejfejáncsiban. Ez a különbség bolgári György és az én műsorom között, valamint a Karcefemen hallható műsor között, mert ott az emberek teljes terjedelemben beszélhetnek csacskaságokat, itt megjeleníthetik a csacskaságokat, de amikor én ezzel szembesítem őket, akkor ott véget ér a történet, ami miatt persze nem kell megharagodni, vagy meg kell haragudni, fenntartom magamnak a tévedés, minimális és maximális kockázata közötti különbséget, de hát ö, azt nem mondom, hogy ez van, ezt kell szeretni, de hát, amíg itt vagyok én, Miskolci kurvának, addig ez a kurva, ez így fekszik. És így teszi szét a lábát. It's like I'm in the dirt, digging up old hurt. Tried everything to get my mind off you, it won't work. Ez nem jelenti azt, hogy Zsiga Zsuzsa adott esetben másról ne beszélhetne, a legyerezügyben egy kivételes nap, ez a búcsú napjától a stúdiótól, amit volt módonban megszeretni a benne dolgozó emberekkel együtt. Arról nem beszél, hogy amilyen kulturált körülmények ebben a házban vannak, vagy legalábbis amit én tapasztaltam, hát bár mindenhol ilyenek lennének a körülmények. Kiványom kollektívan szép álmokat Filipov Gábornak És ebben most nincs semmi gunyolódás Egy perccel múlott 418 06 Ezzel az ajándékba kapott idővel Bányának belátások szerint Én csak azért nem fogok beszélni Hogy beszéd legyen 06 Oh, The truth, but it's easier to justify what's bad is good And I hate to be the bad guy I just hate to be the bad guy I just hate to be the bad guy I used to think you was the shit, bitch To think it was you at one time I wore shit, shit, Think you can hurt people and just keep getting away with it Now this time you better go and get the sewing kit, bitch Finish this hit so you can reap what you sow net with Thought some time had passed and I'd forget it, forget it You left our family in shambles You expect me to just get over him? Pretend he never existed? Maybe gone, but he's not forgotten And don't think cause he's been out the picture So long that I've stopped the plotting And still ain't coming to get ya you. You're wrong in that shit Was rotten in the way you played him. Same shit you did to me. Cole, have you any idea the shit that I've gone through? Feelings I harbor, all this pent up resentment I hold on to. Not once you call to ask me how I'm doing. Letters you don't respond to. Them. Fuck it, I'm coming to see you. And gee, who better to talk to than you? The cause of my problems, my life is garbage, and I'm about to take it out on you. Poof, then I'm going. 061-911-168, még egy tucat percen át. Nem a Zsuzsa évek óta a zuglóban, de határozott véleménye van. Kalocsán a seregben mondták volna, írídem a kopasz bátor Bárki másnak kop az bátorsága Minden idézetet azért nem hoznék fel kalocsáról 061-911-168 061-911-168 Sneak all the way around to the back porch, man. Door handles unlocked. Shouldn't be that easy to do this. You don't plan for intruders beforehand. Surprised to see me, cat got your tongue, gag, chloroform rag, gag, almost hack up a lung, like you picked an axe up and swung. Stick to the core plan, Drag to the back of a trunk by one of your fans. Irony spectacular, huh? Now who's a faggot you punk and here's your bronco hat you get. Hát elolvastam a nemzeti konzultáció kérdéseit, barátom. Tényleg? Hát akkor egyezünk meg abban, hogy önök elmennek a kórházba, és akkor az orvos ad önöknek egy konzultációt. Önnek tüdőrákja van. Ön náthás, önt megcsalja a felesége, önnek semmi baja van, nincs. Húzza alá. De tényleg? Én értem azt, hogy rám semmi szükség nincs a nemzeti együttműködés rendszerében, sőt, de hülyének nézni. De tényleg. Azért ennél többet gondoltam a kormánypártról. Egy olyan dologban, amiben már közel 14 ezer ember halt meg, lelki traumát okozott x százezer embernek, munkanélkülivé vált, ismét kapott munkát, nem láthatta az anyját, nem láthatta az unokáját. És most nemzeti konzultációban a szomszéd fogja eldönteni egy szakmai kérdést, egy politikai szakmai kérdést. Most ezt, tegyen fel ezt a kérdést a Navracsisnak. Hogy ez mégis hogy van? Fú. Mondják meg, ez hogy van? De tényleg? Hogy van, hogy felajánlanak önöknek egy olyan dologban döntési lehetőséget, amelyben önök nem kompetensek? Én se. Hánykor keljen föl a nap? Forogjon fordított irányba a föld. Jó réged. Jó reggelt kívánok. Bakony Józsefnél vagyok a 3. kerületben. Ez a cirkusz, amit megy a szefel meg a zeneiskola körül. Azt a fidesz generálja. Ha most, már, a... most már egyetlen. Kerület. A Fidesz generálja, ez most már egy e, Figyelj le, hogy ennyire akartak volna segíteni a zeneiskolának, mi nem segítettek. Addig is oda jártak másik iskolákba. Miért pont most? Arra nagyon egyszerű a válasz, mert most kapta meg más. Tehát ez, ez teljesen evidens. Ez a ház ott állt üresen, kírtak rá egy pályázatot, az elejiskola nem is tudta, hogy van pályázat, de nem is tudott volna. De a, rá, bajkai tudta? A, ba szerintem. a bajkai úr tudta? szerintem. A bajkai úr nem ezt tudta. Nem ezt nem tudta. Igen, nem ezt tudta. A bajka azt tudta, hogy erről nem született közgyélési határozat, de ő azt füllentette, hogy van. Uh -huh. Azt értse meg, hogyha nekem eh, politikai szándékaim vannak egy olyan territóriummal kapcsolatban, amit jelleg önbirtokol, akkor jelen pillanatban nincsenek szabályok, vagy úgy tűnik, hogy nincsenek szabályok arra nézve, hogy én önt arról a területről, ahol most van, hogyan akkor ki. Tehát megkérhetem szépen, hogy jöjjön el, beperelhetem, és mondhatom azt önnek, hogy mennyél te innen a... <coughs> és... Most igen. És ön csak döbbenten néz hogy mi történik itt. És nagyjából ez válik hétköznapivá, miközben ez soha nem fog hétköznapivá válni, mert ha az ember bemegy egy élelmiszerboltba, ott továbbra is Párizsit fog kérni, és nem arra számít, hogy a hentes az pofon vágja őt, és azt mondja az után, hogy oké, most már kérhet. Igaza van, de azt akarom mondani, hogy ne arra gondj, hogy zavartam, de, de már napok óta hallgatom a, a Tehát, Igen, tudom, hallgatom a műsort, és egyre végvlágyítóbb dolgokat szed ön is elő, meg egyszerűen ez. Nézze, vitra után szabadon, akinek küldtem egy SMS-t, de nem reagált, lelke rajta. Csak javulást kívántam. Azt tudom mondani, hogy ha a Fidesz abban a hitben van, hogy erre iszik a nép, akkor ez ki fog derülni. Lehet, hogy ön nem iszik rá, lehet, hogy én nem iszom rá, de lehet, hogy vannak, akik isznak rá. Fura tehát, de... Vagyok. Igen. Csak mondom, hogy egyszerűen ez, ami megy itt körbe, hogy elvették az ene és akkor az eszepétől mit vettek el. Tehát azok engedik tanulni, tehát ők is tanulni akartak. Tehát nem ingyen tanultak, mert fizettek. Az eszmecsések is, mert nincs ingyen ebéd. Hát ingyán. Amióta Fidesz van, meg meg, meg amióta van ez a 30 éve a rendszerváltás, nincs ingyen ebéd, mindenért fizetni kell. Hát korábban volt? Hát, korábban se volt, tehát nem volt korábban se, de most még annyira sincs, és ez a 10 év arra ment ki, leszalámizott mindenkit, kezdett-kezdett kezdetén megkezdte a Tűzoltók, katonaság, neki ment a rokkantyugdíjasoknak, neki ment a ápolók. Tehát mindenkinek neki ment, és egyenként mentek neki. Nehogy összefogjanak, mert. Jó, csak egy dolgot legyen szíves, nem elfelejteni, hogy lehet ezt az egészet csinálni, de a végén nem marad senki. Ott maradnak ők. És ez mire lesz jó? 061 Két rövidebb telefon belefél, azt jó napot! still when he said John go do my will go tell that long tongue liar go and tell that midnight rider tell the rambler the gambler the back tell him at God's going cut him down tell him it go's gonna cut him down you can run on you mi ani nagyon test do run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 Jó reggelt kívánok! Halló. Jó reggelt! Nagyon sok mindenről akarok Önnel beszélgetni. Ijaj. Egyrészt találkoztam Stumpf Istvánnal, és nagyon tanulságos volt. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan dönt az együttműködést illetően. Másfelől pedig, azt szeretném Öntől kérdezni, de ez nincs összefüggésben a Stumpf Istvánnal való találkozással. Ugye ő egyen járt fölém, és felidézett egy olyan amerikai élményt, amire én például egyáltalán emlékeztem. Azért azok az igazi dolgok, amikor az ember nem munka közben ismerkedik meg, bár azt kell, hogy mondjam, hogy mi például mi mikettünk személyes ismerettsége, tehát biztos ismeri, amikor az ember különböző növényeket vesz, valamelyik túléli az életet, valami nem. Én annak nagyon örülök, hogy a mi kapcsolata az túlélte az éveket. És nem csak, hogy túlélte, hanem hogy van. Azt akartam öntől kérdezni, így koran reggel. Navras és Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése, hogy volt-e önben valaha is politikai ragadozó? Hú. Nehéz kérdés, mert, mert a politikai ragadozó, tehát az ragadozó sosem nem öncélú, nem? Hanem akkor ra ragadozik, itt ez így ha a célja érde cél elérése érdekében ragadozik. Ez egy néhány nem voltam. fog tudni válaszolni, most valójában egy leopárdal kéne beszélgetnem. Igen. Tehát a célom elérése érdekében voltam már. De a céljaim azok általában azért a politikában az én céljaim olyanok, amelyek a politikai ragadozók számára nem, nem célok vagy, nem érdekes célok vagy. Fogalmazunk így. De egyébként igen, tehát a saját értelmezési tartományomban belül voltam már ragazózó. Az általános politikai ragazózó kategóriájában szerintem nem. Én magamat magamat műművényezőként szoktam jellemezni, még sokkal korábban, mint ez a politikai ragazózó minőség, bejött volna a, a, a magyar politikai közbeszédbe. Terre beszélgettem Niedermüller Péterrel, Nyilvánvalóan a Damianis utca négy került szóba, és a beszélgetésünkben fel, megpróbáltam felhívni a figyelmét arra, hogy mindketten, tehát nem ő, én is úgy beszélgessünk, mintha lehetne ma úgy beszélgetni Magyarországon, hogy 4 meg 4 az 8. És ezt azért mondom önnek, mert ha valaki tudja, akkor ön pontosan tudja, hiszen az első találkozásunk alkalmából Lovas István, András Bivá, Tibor és én, egyebek között aztán ugye megállított az örsi, de ezt most csak az azt megelőző időszakban. Ugye én Álda azt kérdeztem Lovas Istvántól, akitől én kérdeztem valamit, és ő azt mondta, hogy és akkor a kommunisták. És én azt kérdeztem tőle, hogy én azt kérdeztem tőle, hogy hány óra van. Most az, hogy ezt a kommunisták, hogy kerül ide? Tehát én egész egyszerűen azt érzékelem, hogy, hogy valamilyen módon lett egy olyan közbeszéd, amiben már nem lehet úgy beszélni, ahogy egyébként civilek beszéltek, és ha visszakérdez, hogy miért civilek, hogyan beszéltek, akkor lassan azt tapasztalom, hogy az én közelgemben is lassan úgy beszélnek, ahogy korábban nem, és ha olvasó szerkesztő lennék a saját szövegemnek, ez a legjobb példa, vagy hogyha ez egy konzervműsor lenne, akkor lehetséges, hogy nagyon sok szöveget kivágnék, vagy törölnék, ha íros szöveg lenne, mert azt mondanám, ez nem odavaló. való. Uh -huh. Igen, én ezt értem, a, a, és én azt hiszem azt is értem, vélem, ami megboldogult Lovas István annak idején mondott mindig, mert, mert ez. Tehát, miközben valóban miért kell állandóan idehozni más szereplőt egy beszélgetésben, amikor látszol, hogy csak mi beszélgetünk, de azt, hogy mi hogyan beszélgetünk, az sok esetben egy másik szereplő által meghatározott, és amire is István szerintem egyfolytában utalni akart, az az, hogy ott akkor, 20, 20 évvel ezelőtt, ugye, Körülbelül ja. ez 20 évvel ja. ezelőtt volt, okay. ott akkor 20 évvel ezelőtt úgy gondolta, hogy a, magyar, a Magyarországon cikketírók, újságíró, Magyarországon cikketíró újságíróknak az összegyűjtése, vagy ilyen listáj, listája volt, vagy egy szemles ajtószembe volt, Ezekről a cikkekről, és ő úgy gondolta, hogy azok a cikkek, azok alapvetően a kommunisták által hátra hagyott szellemi örökség jegyében születtek Magyarország ellen, és ő ezzel ellen hirdetett ott akkor harcot. Mert, mert ez, ez a jobb oldalon egy állandóan előkerülő frustráció, és egyébként majd én gyanítom, hogy idő múlva már a baloldalon is majd lesz ilyen, hogy, a, hogy már ott is a Fidesz van, ahol ő nem is látszik, hogy, hogy külső tényezők határozzák már meg azokat a kereteket is, amikről beszélgetünk, ami, amilyen szavakat hatállunk. Igen, de ugye erre meg... mindig csak a, a Bosz Marci maddását tudom idézni, aki a hangmérnökön volt, aki azt mondta, hogy a Rómaius Júlia az a Kapulat és montagú család visszája, eredete homályba vész. Igen, igen, ez a végül, az az az csak De csak megkérdezi majd öntőlem, hogy fialai, fialai magát utálom, de mondja már meg nekem, hogy miért is, és akkor azt mondom, hogy ne ugye nem igen, tudom. Igen, igen, igen, igen, ez így van, mint ahogy az angolok is, bár után után, utáni időszakban egy-egy fejezgették le egymást, meg harcolgatták jobbra bara, majd elkezdtünk arról beszélni, hogy hát az angoloknál azért lesz szép minden, hiszen évszázadok óta háborítatlanul nő a fű nem úgy indult, csak az eredet a homályba vész. Tehát ha a kapulat és montakú család leszármazottai, lehet, hogy élnek, ez nem tudom, de ha élnének, vagy akár élnek is, és ügyet akarnának abból csinálni, hogy Shakespeare, hogy egyenlát a el a történetet, mert igenis a kapulet vagy a montaknak volt igaza, akkor nem a homályba rész. Ezek a történetek még itt vannak velünk, tehát a szüleink, nagyszüleink, szüleink történetei, és ezek nem tudnak homályba veszni, mert, mert itt még vannak személyes vannak személyes történetek, amik, amik, amik bizony befolyásolják akár a, a mai minden Ezt én értem csak az a is. nagy kérdés, hogy vajon uh, nem azt mondom, hogy béke, és azt sem mondom, hogy konszolidáció, csak hogy uh, tehát minden nap nem mérgezik meg egymást a fiatalok Lásd is és Júlia. Igen, igen, én értem, és, és én egyet is értesz önnel abszolút, tehát több békkel kevesebb harc, én is ezt mondanám, mert, mert nem lehet úgy, valóban nem lehet úgy eh, étköznapi életet élni, hogy az embernek a gépvisztelő a hátán és úgy bűzeli a földét, ahogyan azt egyes régióból világ egyes régióén láthatjuk, az európai kultúra már feljogosítana minket arra, hogy, hogy, hogy békében, de hát ez most egy ilyen időszak, bízunk a Magyarországon Pőtések időszak. Nagyon-nagyon sok minden van. Próbálok valamiféle logikai sort csinálni, nem biztos, hogy sikerül. Az Európai Parlament Magyarországi kapcsolatartó irodájának veszem a híreit, onnan még sose vettem. 2021. február 11 én -ez, ez nincs olyan nagyon messze, a demokrácia védelmében szabályozni kell a közösségi médiákat, mondják a képviselők egy nehezen kiejthető portugál elnökségi képviselő, aki ugye a tanácsban a portugál elnökséget képviseli, azt meg megtanultam, hogy az ember inkább nem mondja ki a nevét, mint hogyha rosszul ejti ki, tehát akkor attól is, itt van Vera a a bizottsági elnök egyaránt, és akkor most mondhatnám, hogy milyen témák. Valójában az, ami a Google, az, ami a Facebook kapcsán most témává válik, nem azt mondom, hogy időszerű azt az amerikai elnökválasztást generálta, vagy már korábban is ott volt az asztalon, és ha igen, akkor látja -e azt, hogy ez hova vezet? Vagy látja-e azt, hogy az ausztráliai helyzet fog-e konszolidálódni? Belejött, vagy hogy minden csatornát elzár a Facebook, aztán az egészségügyi minisztérium hollapját visszaengedi, mondván, hogy ott ugye ö, retorzió érte a Facebookot. Hát a, a tudományos... Ha idevesztünk a tudományos gondolkodási, a tudományos publikációkat is, akkor ez a helyzet már egy tíz éve érik. Azóta folyamatosan uh, születnek a tanulmányok arról, hogy a, egyrészt a közösségi média milyen hatással van az emberek csoportjaira, csoportosulására, véleményalkotására, másrészt a különböző keresőprogramok hogyan, hogyan térítik el, vagy téríthetik el az emberek gondolkodását, vagy választását. Tehát az a harmad részt rész meg lehet -e adóztatni ezt az egész kócerát, ugye? Igen, ez egy... igen, igen. Így van, igen, igen, tehát a pénzügyi része is. Tehát azt mondom, hogy ez, ez lehet, hogy az amerikai elnökválasztási kampány volt az utolsó csepp a pohárban, vagy az a, az a pont, ami átfordította a kritikus tömegét. Ette. Ezeket a problémákat, de, de azért évekkel ezelőtt már egy folyamatosan nehezedő probléma a konglomerátum volt, ami most arra szerintem abból adódóan érte el a jelentőségét, vagy a nagyon nagy jelentőségét, hogy most már érezhető a hatalom közelisége, és ahogyan látjuk is, ugye, amikor lekapcsolnak Twitter fiókot, lekapcsolnak Facebook profilt, törölnek csoportokat, a, akkor, akkor már az látszik, hogy a Facebook közvetlenül nyúl bele az emberek életébe, egy állam szuverenitásába, és nyilvánvalóan ez, ez, ez az, ami, ami nagy jelentőségű és jelentős ezt a kérdést. Látja őket? Hogy hova vett? Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés. Tudjuk, hogy, Tudnék, hogy ugye a helyzet a következő. Ugye a, én azt tanultam fizikából, hogy a légnemű anyag, a gáznemű anyagok azok az által a rendelkezésre álló teret, ugye? Ez többé is így szólt a mondat. Ami az internetet illeti, illetve a Facebookot illeti, a kettő nagyjából ugyanaz, csak az egyik egy leágazása, az ebből a szempontból számomra olyan, mint a légnemű anyag. Abban a pillanatban, hogy ezt, ezen változtatni akarnak, az majdnem olyan, mint a csepp földgáz, az már az ugyanaz, de közben mégse ugyanaz. Um, én, én, én azt jövőt nem látom, most itt teljes felelősségen, teljes tudatában kijelenthetem. de, de valóban van egy olyan tendencia, ami már, már évekkel, vagy évtizedekkel ezelőtt is előperült a például a politika tudományban is, hogy mi van azokkal a nem állami szereplőkkel, amelyek kezdenek Elérni olyan pozíciókat, uh, bizonyos mutatók tekintetében, amelyek korábban csak az államok volt a sajátosságai, hogy rögtön konkretizáljam is, hogy nekik a hallgatókból egy Coca-Cola, ami mondjuk egy nemzetközi cég, most nem tudom, kell azt mondani, hogy terméknek és vagy valamiért. Ön mindig szokott ilyenkor valamit mondani. Hajde, igen? Ne, hogy nehogy a, médi, nehogy a médiatörvény miatt. Vagy megbüntessék. Vagy kiszabadítanak olyanokat, mint táncsicsot, igen. Tehát egy cég, amelynek a jövedelme, az éves jövedelme, vagy nyeresége akár sok kisebb országnak az egyéves nemzeti jövedelmét meghaladja. És ebből adódóan tulajdonképpen költségvetési szempontból mondhatjuk azt, hogy konkurensei tudnak lenni bizonyos államoknak. Vagy itt van most például valóban az internet világ, ahol kiderült az egyes tégek, szabályozás tekintetében, befolyásolás tekintetében megint csak felvehetik a versenyt egyes államok Egyes kisebb államok befolyásoló képességével. És míg az államnál ugye az elmúlt évszázadok során egy meglehetősen sofistikált rendszere alakult ki annak, hogy az állam működését a polgárok hogyan ellenőrizhetik, hogyan választhatják ki az azt irányító embereket, stb. stb. minden kritikai megjegyzéssel együtt, meg minden együtt. De valójában a, sem a nemzetközi cégek, a multinacionális cégek, sem pedig az ilyen jellegű internetes cégeknél a demokráciának ezek a szabályai, vagy az elszámoltathatóságnak, közelszámoltathatóságnak ezek a szabályai nem léteznek. És ebből, ebből adódik az, hogy a jövő van, aki azt mondja, hogy a jövő az azt hozza magával, hogy az államok elveszítik azt a fajta privilegizált helyzetüket, hogy ők határozzák meg a, meg a nemzetközi együttélés normáit, és a közösségek együttélésének a normáit, és fokozatosan egy ilyen több szereplős, tabályozó rendszerre alakul át, hogy ezt olyan ember, aki mondjuk elsősorban a Facebookon éli az életét, és akkor az ő számára már Zuckerberg fontosabb lesz, mint mondjuk a saját államának az államfője, vagy, vagy kormányfője. Ugye létrejön ezáltal egy virtuális világ, ez tényleg egészen elképesztő. Én megpróbáltam egy időben átjárni a kettő között, totális kudarc volt. Tehát azok a sikerek, amiket elértem, azok semmit jelentőséggel nem bírtak a kudarcaimhoz képest, és ez valójában semmi másról nem szólt, mint hogy ebből a másik világból, a 3D világába hozzam át az embereket, amire nem voltak hajlandóak. Tehát megörültek annak, hogy találtak önmaguknak egy olyan helyet, ahol azt hihették, mert közben ez nem volt így, hogy a saját szabályok szerint élhetnek, de amikor én erre felhívtam a figyelmüket, és azt mondtam, hogy találkozzunk az én világomban, akkor ár azt akarták, hogy én menjek az ő világokba, és miután én azt mondtam, hogy az ő világok számomra, ha nem is a HDS Birodalma, de majdnem az, így aztán a dolog az... Gyakorlatilag befejeződött, ami egyébként egy hihetetlen érdekes dolog, mert amikor Német Szilárd azt mondta nekem az ATV-ben elköszönéskor, hogy de egyébként is János, milyen sok panasz érkezett rád a Facebookon, akkor őszintén néztem rá, és azt mondtam, hogy ne haragudj, eddig nem tudtam, hogy ez szempont. És akkor azt én egy nagyon húzásnak gondoltam, mert, mert az, az, az, az, az, az egy, az egy olyan, olyan hivatkozási alap, ami ugyanakkor foghatatlan. És itt jön el az a pillanat, nem tudtam, hogy itt fog eljönni, amit akarok öntől kérdezni, de lepasszolhatja. Tehát nem, nem, nem muszáj erről beszélgetnünk, hogy ha ön elmegy orvoshoz, és kap egy kérdőívet, hogy önnek láza van, önnek nincs semmi baja, ön megcsalja a felesége, ön nem szereti a kelkáposztát, akkor azt mondja, hogy elnézést, én nem értem, ez micsoda, hiszen én azért jöttem ide, hogy megmondják, hogy miért fáj a fejem, vagy hogy van-e valami bajom, vagy sem. Ha van, mi a bajom, mi a gyógyszer, mi a megoldás, ha nincs hazamegyek. Én ezt a koronavírus járványt, talán a kelleténél is jobban komolyan vettem az elején, aztán ingadoztam, mint bárki más, de most is komolyan veszem. Amikor látom, hogy egy, tehát alapvetően azt látom, hogy, hogy egy, más, tehát egy másik világot látok, és próbálom megérteni benne a helyzetet, próbálok rájönni arra, hogy hogy működik a világ, hogy hogy lehet ezt egyáltalán túlélni, gazdaságilag is, egyénileg is. Megértem az állam gondját, függetle attól, hogy nem vagyok az állam, mert az állam nem én vagyok, az egészen biztos, de amikor az állam, amely egyébként operatív törzset működtet, annak érdekében ő az orvosa, és az operatív törzs válaszol az összes kérdésére, hiszen tudják a választ, vagy ha nem tudják, megmondják neki. Amikor azt mondja az állam egy bizonyos pillanatban, hogy hol az operatív törzse fogok hallgatni, hol a veszélyhelyzeti felhatalmazásomra fogok hallgatni, hol pedig fenntartom a jogomat arra, hogy azt mondjam nektek, hogy társadalmi konzultációval döntsétek el, hogy mi legyen. akkor A keyfejecsi szövegét tekintve azt szoktam mondani, hogy mi van, hogy tessék. Tehát azért, ha elbizonytalanodik az autóbuszsofőr, akkor tanácsot kérde. Azért az egy nagyon rossz dolog, hát engedi nekem a kormányt. És nem értem. Hát, ja. hát én ezt nem akar nem biztos, nem azt mondták, hogy kizárólag a nemzeti konzultáció véleménye alapján fogják meghatározni a következő lépéseket, hanem ha kíváncsi akar. Én ebben nem értek olyan problémát. Egyrészt önként a választás, másrészt pedig, másrészt pedig ebből nem, nem következik az, hogy mondjuk az operatív törzs azt mondja, hogy nem lehet még hitni, és akkor azt mondaná a kormány, hogy de hát a nemzeti konzultáció azt mondja, hogy már ártjátok, mintunk. Szerintem egyik sem hozott, legalábbis az én emlékeim szerint az elmúlt egy évben nem hozott a, a, sem az operatívtől, sem a kormány, sem semmelyik sem felelősszer olyan olyan döntést, amely egyértelműen szembe ment volna a szakmai állásponttal, mondom az én emlékeim szerint, úgyhogy nem, én ezt nem érzem a reális veszélynek. Ez inkább, én úgy gondolom, hogy egy, egy kapcsolatfenntartó és, és nyilvánvalóan ilyen értelemben akár ez egy kicsit feszültséglevezető Gyakorlat is. Tehát, mert mondják el valamilyen csatornázat, csatornázat formában, mondják el az én Én ezt egészen másképp látom, de tudomásul veszem, hogy ön ezt így látja, de ezt egészen másféleképpen látom, hiszen én már láttam, és hallottam Orbán Balást rászólni Jakaferencre, hogy hogyha egyébként a kormány így gondolja, akkor egy virológus miért akar mást mondani, és azt követően Jaka Ferencnek nem adtak nyilatkozati lehetőséget, ami nem azonos azzal, amivel kapcsolatban kérdeztem, csak egy Karol lévő varjú már elgondolkodtat engem. Aha. Én, én, én azt nem az a baj, van. én abszolút megértő vagyok a politikusokkal szemben, de én akkor abban valami konzekvensséget szeretnék látni. Tehát én egyszer szeretném elárvulva látni a politikust, aki azt mondja, hogy fiatal, te tanácsodra vágyom, és akkor megdöbbenek, hogy eljött egy ilyen pillanat. De amikor azt látom, hogy ő valójában a lehetőségek között fenntartja azt, hogy rám hallgat, de ugyanakkor más lehetőségek is ott vannak a kezében, és majd ő fogja eldönteni, hogy mi lesz, és az én véleményem az vagy játszik, vagy. Nem, akkor megkérdezem tőle, hogy elnézést most játszunk, vagy hülyéskedünk, hogy ez az apa. Na de ez nagy, jó, de ez nagyon emberi, nem? Hát hányszor van a hétköznapi életben, menjünk el a cukertába, mert a tanácsodra van szükségem, és az ember összeszedélyek gyógyszersát, és megmondja a tanácsát, és aztán a másik pedig máshogy cselekszik. Tehát ez, ez nem politika specifikus, vagy nem párt specifikus, ezzel pedig dolog. Jó, ami a nyitást illeti, azért az nagyobb jelentőségű sem, mint hogy dobostorta vagy rigóljancsé. A legnagyobb, a legnagyobb van, szerintem. Azt kérdezem öntől, hogy e tekintetben, e, ugye azt mondja, Európai Parlament Magyarországi kapcsolat tartó idő, irodája február 12. Uniós szinten kell kezelni a járványt, és szükség van az EU reformjára. Ezt mutatja egy új felmérés. Mit látunk ebből az uniós szinten kezelt járványból? Mert azt látjuk, hogy Szlovákia segítséget kért, mert annyira borzasztó helyzetbe került, és az unió segített neki. De nyilvánvaló, hogy amikor megfogalmazták, hogy uniós szinten kell kezelni a járványt, akkor nem erre gondoltak. És végül is, amikor mi erről időnként beszélünk, akkor hol arról beszélgettünk, hogy nagy lehetőség volt az unió kezében, de az, hogy ebben az unió élt is volna, vagy élhetett is volna, ezt így múlt időben nem nagyon tárgyaltuk ki. Szerintem nagy lehetőség volt az unió kezében, amivel az egész területén nem tudott élni. Itt a vakcina beszerzés körüli viták, ezek még szerintem függőben vannak, tehát itt még, itt még ezt ez az idő fogja eldönteni, hogy ez végül is egy Unió szinten sikeres akció volt -e, vagy pedig nem, de azt, azt, azt nyugodtan kijelenthetjük, szerintem, hogy az Európai Bizottság nem tudta, és ez nem tudta megszervezni az összehangolt tagállami, azaz uniós szintű reakciót a járványra. Nem szükségszerűen a bizottság kibájában, a bizottság nincsenek eszközei arra, hogy ezt megteremtse ezt a... Hát ezt életünkben először vált Európa átjárhatatlanná. Igen, igen, igen, most is főleg igen. De szerintem ez az élemény, hogy uniós szinten kell szembeszállni a járványval, vagy nem tudom, hogy volt. Ez, ez valami ilyesmit sugalna, hogy kapja meg a bizottság azokat a jogosítványokat, amelyeket mondjuk egy nemzeti kormány megkap, csak a bizottság nyilván európai szinten, hogy egy ilyen járvány helyzetben az egész Európai Unió egységesként tudjon reagálni. Nagyon nehéz kérdés, mert, mert nálunk, ugye ilyenkor mindig Amerikára szoktak mutogatni, hogy de hát Amerikában ezt meg lehet oldani, hogy sem sikerült megoldani. Ugye láthattuk az elmúlt egy évben, hogy a szövetségi szint és a tagállami szintek között micsoda, micsoda harc volt, és hogy mennyire eltérő járványi helyzet van az egyes állami szabályozásoknak köszönhetően. Másrészt pedig itt nálunk sosem szabad azt az érzelmi szállat kihagyni, és a, a föderalisták sokszor ezt becsülik alá, amit nevezhetünk ne, nacionalizmusnak, nem, nevezhetünk nemzeti érzésnek, nevezhetünk a hagyománytiszteletnek vagy nem tudom, de az Európai Unión belül nagyon erős az egyes nemzeti közösségek saját maguk iránt érzett ö, érzelmi kötelékkel fogalmazunk így. Azaz láthatjuk most a vakcina, a vakcina beszerzésnél is, hogy állandóan keringenek azok a plegykák, hogy persze mi, mi hozzánk azért nem jut elég, mert a németek, a franciák, a nem tudom kik elviszik, valójában többet visznek el, és a többitet itt én szerintem az érzelmi tényezők nem támasztják alá ma, hogy egy ilyen magas hőfokú kérdésben egységes uniós választ Ugyanakkor ennek a gyakorlatiasabb részénél, tehát a gazdasági tartalékállításnál, ott szerintem kifejezetten jól vizsgázott az Európai Unió, hiszen ez márciusban, február-márciusban tört ki a járvány ugye Európában, és júliusra meg volt egy, egy teljesen új konstrukcióban, egy rekordösszegű. Segélyprogram, amelynek most áprilisig születik meg a tartalmai része, amikor a tagállamok beküldik a, a saját nemzeti terveiket, és ha minden igaz, akkor még az idei évben az első összeget, finanszírozási összeget meg is érhetnek. Ez azért hogy elég gyors család. Visszatér Magyarországra, de azt kérdezem önt. Nem mondom, hogy ugrándozunk, de mindegyik téma megér egy fél órát, ő látja. Így a szóátvitt értelmében filmcímek után szabadon a tájképet csata után, azt követően, hogyha elvonul a járvány, különös tekintete arra, hogyha elvonul valahaj, is. tehát látja azt az embert, Hát ezt mondani, mondani, hogy... Hogy... Nem, mert nem tudom, hogy, hogy, hogy elvonul e Tehát a... én tudom a spanyol látható, Sok romot sok, egy másodperc csak hát, a, a következő műsor vendég telefonál. Ádám, átveszed a telefont, mert szerintem te fogsz tudni. Kis türelem? Igen. Figyelek. Tehát sokan ott látok. Ha megnézzük, akkor ami, amire ön is utalt már tőlünk a Szlovákiában, ugye nagyon könnyen egy általános politikai válságba fordulhat ez a mostani járványhelyzet. És, és szerintem most exponentiálisan fognak nőni a következményei ennek a járványnak, mert fáradnak az emberek. Ugye egy éve tart a rendkívüli állapot, eleinte még főleg tavasztal úgy néz ez ki, hogy Olaszországtól, Spanyolországtól és Franciaországtól eltekintve ezt Európa elég jól átvészelte, és aztán az ősszel induló második hullám, és most már a harmadik hullám egy kicsit egyre inkább szerintem egyfajta ilyen reménytelenség érzetet hoz. Különösen most, hogy látszik, hogy a vakcina, vakcina kampány közepette indul be a, a harmadik hullám, jönnek az újabb variánsok, és én azzal számolok, hogy a frusztráció, társadalmi frusztráció nőni fog. Tehát lesz egy ilyen, egy ilyen pessimizmus, érzés, ahol az elsődleges törésvonalak megint a az európai hagyományokból, az európai történelem hagyományaiból, adódóan szerintem az egyes régiók és nemzetek között fognak kirajzolódni. Hát azt sem fog jól tenni az Uniónak. Végül, de nem Ezt utolsó de. sorban kérdezem Öntől, hogy világosan látja-e a kormány 1048-2021. február 12-i kormányhatározát, a, tehát a Vidagyfejlesztési Kormánybizottságról, amely ugye emlékeim szerint egy tíz évre jelöli ki az önök feladatát, amiben az is benne van, hogy aki ezt megalkotta, az azt feltételezi, hogy hatalma maradt, hiszen ebből a tíz évből egyébként nem tud tíz év lenni, de azt kérdezem, hogy miközben a szó jó értelmében összeterel volt koncellária minisztereket, akik részint foglalkoztak mezőgazdasággal, részint nem, ön például nem foglalkozott mezőgazdasággal vidékfejlesztéssel azt persze ennél több. Valójában ennek, ezt a, ezt ennek a grémiumnak megvan már a statutuma, hiszen itt nagyon sok dologról van szó, amelynek kapcsán önök eljárhatnak, miközben mindenki látta a politikai szenzációt, Stumpf, Navracsics, Lázár ismét együtt. Nem, egyelőre itt állunk, meg nem volt meg a az alakuló üdvésünk, nem voltunk összehívva sem, Valóban én nem is az az első, amikor meghallottam ezt, hogy én nem értek az apát, én lakótelepi gyerek vagyok, tehát én nem értek a mezőgazdasághoz, de a válasz az volt, hogy a vidékfejlesztése szak, igen, inkább arra lesz szükség. Állítólag, hát meglátjuk, majd kíváncsa várom és fejlenénk ezt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, jövő héten folytatjuk. Én köszönöm szépen. Éget köszönöm a sétvégét. Köszönöm a kívánok. Köszönöm. Ó, hát akkor tessék szívesen, Hoztam neked mindenfélét. Elnézést, egyébként 2 Én is hoztam neked egy félét. köszönöm szépen. Köszönöm. Én nagyon hosszú időre számítottam bele. Úgy, úgy számít. Az Tessz? mit jelent neked a hosszú? 9-kor el kell hát, Hoztam Az, vezet, az nem jó, már attól megfulladok, de ha innivalót... Bármelyiket, alátétet is hoztam. Én hoztam maszkot, ha gondolod, ha gondolod, fölveszem, ha gondolt leveheted. Van köztük másfél Én majd leveszem, amikor elkezdek beszélni. A, hoztam nyitózenét, úgyhogy addig még fogunk tudni beszélgetni. Maga a nyitózene nem fog nagyon meglepni. Kiköndel? Nem, csak a kiköndel. Mutatok valamit a kulisszában, aztán levesz a hangot. Jó estét kívánok mindenkinek! Talán először arra a kimondatlan kérdésre válaszolnék, hogy miért vagyok itt. Én eredetileg mérnök vagyok, és mindig nagyon érdekelt a rádiózás. Mellettem pedig egy kertészmérnök áll, Simén Falvi Árpád. Ő fogja elkezdeni azt a dalt, ami az utóbbi időben szinte szignálá vált a klubrádióban. Ezen a tájon, itt ringatott az édesanyán, itt indultál el az útra, és itt jártad ki az iskolát, itt élnek a barátaim, és itt találtad meg szerelmedet, a nagy világon, ekívül nincs máshol hely. Itt fogadtad szívedbe az írást és a gondolatot. Itt eszméltél magadra, s itt volt mindig az otthonod. S itt mondják neked, elvakult sötét lelkű ostobák, hogy keres magadnak máshol hazád.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 Ne hogy lelked mérgezzék a hazud előítéletek. Ne hagyd, hogy korlátok közé szorítsák szabad szellemed. Ha kölcseid, én is vörös marti nyelvén szól az éneket A nagy világon, e nincs máshol helyed. És elfeledni mindazt, amit nem lehet De ne add fel a szíved élő szép reményeket Kárpádok gyűrűjéből száj fel szabad madár Érted is szól a harang már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 Szabadnak születül Ne be, Hogy mit mondanak Te az vagy Akinek tartod magad Még akkor is A szembe fúj a szél Ne be, Amit mondanak az vagy Akinek tartod magad Csak ne felejt el Hogy szabad Felett, hogy szabadnak születé. Ja, nagyon sokan, vannak a hajó a kalózom. <gül> Szolgált ki magát, tehát bármiik. Ez, ez, ez, ez tág lenyúltam ne. Arató András Klubrádió amikor arról beszélünk, hogy klubrádió az hány ember, hány belsős, hány külsős? Hát jó reggelt, vagy reggelt. kívánok mindenkinek. Ezt, hogy olyan köröket lehet rajzolni ebben. Valóban vannak belsősök, tehát akiknek munkaviszonyuk a klubrádióval, ez olyan 40 és 50 között lehet. Vannak munkatársakkal együtt, ez a létszám 80 és 100 között van, és van ezen kívül egy olyan 150-200 ezer klubtag, akik, akik közül van 15-20 ezer, aki még költ is arra, hogy ennek a klubnak Nem, nem a most én műsor misorkész, beszélek. De hát én mégsem tudom más, máshogy tekinteni ebben a mai világban, mint az egészet egy közösségnek, aminek persze különböző méretű halmazás. Jó, hát azért más a Magyar Rádió és más a Magyar Rádió hallgatói. Tehát ez egy nagy üzem. Nem, ez egy kis üzem, úgy gondolom. Mi, relatív Hát hogyha ha... a, a rádiókat nézzük ma Magyarországon, akkor azért ekkora létszámmal az első ötben biztos, hogy benne vagytok. Hát megnézzük onnan is, hogy egy héten a klubrádiónak 50 körülbelül 50 különböző műsora van. Az nagyon sok. Az nem kicsi. Az nem. Másfelől pedig, ha azt nézzük, hogy miből gazdálkodjuk ki ennek a költségét, akkor meg picike. Erről is lesz szó. Kezemben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság országos rádiós hallgatottság mérés negyedéves áttekintője, amiben az szerepel, média szolgáltatás típusa, az elemzésben szereplő rádió csoportosítása zártak, ezért nem szerepelnek. Besztefem, Karcefem, Klasszik Rádió, Magyar Katolikus Rádió, Manna FM, Mária Rádió, Szóla Rádió, Trend FM, Klub Rádió. Miért? Miért nem szerepelünk benne. Ennek egyszerűen magyarázata, az a mérési módszer, ahogy ezt a rádióhallgatásokat vizsgálja most, az a képen vizsgálja, az a mi megítélésünk szerint nem felel meg a szakmai minimumnak. Tehát nem állapítható meg benne belőle az, hogy hány hallgatója van egy rádió, és különösen nem, hogy egy adott időpontban hány hallgatója van. Ebben menet közben lett változás, mert azt láttam, hogy a Kantor Hoffmanhoz valamikor tartoztatok, aztán menet közben Hát húsz éve van klub rádió, vagyis egy hete nincs a levegőben, nincs is egész egy hete, de ezt leszámítva az elmúlt. 19 éves és 10 hónapban mindig jelen voltunk, különböző mérővállalkozások mérő voltak, különböző mérési technológiák, ezek között volt jobb, volt kevésbé jó, voltak különböző szereplők, de azért ez egy szűk világ, ez a hallgatottságmérés, mérés a, a, a kutatáshoz hasonlatos, tehát ismétlődnek a szereplők. De azt kérdezem tőled, hát ugye szét kell választani különböző periódusokat, és azt azért megtanultam, hogy ha nagyon szétaprózzuk, akkor nem jutunk a végére. Amikor a legnagyobb lefedettsége volt a klubrádiónak, mármint Magyarországot tekintve a földi sugárzást illetően, akkor a ti adataitok szerint, amit majd elárulsz, hogy ki biztosított, akkor mekkora volt a hallgatottság? A Szonda volt hosszú időn keresztül a hallgatottság mérő vállalkozás Magyarországon. Annyiban... Történt egy jelentős változás a tízes években, hogy a sorra elvesztették, elvesztették. Ezt el, kérdeztem, hogy amikor, amikor a legnagyobb volt. Akkor, tudom, el akarok jutni a, a, a pontig, tehát a legnagyobb hallgatottság azonban nem akkor volt, amikor a legnagyobb területet értük el. Ugye a legnagyobb területet azt, hogy 2010-ig, 10, 10 előttig ugyan 2005 és 2010 között alakult ki az a hálózat. De azért az egy olyan időszak volt, amikor a, a tájékoztatás nem volt, azt lehet mondani, nem volt, messze nem volt hibátlan, ugye általában az országban, például a állami rádió, televízió, akkor sem volt egy hát csúcs-tejesítményt nyújtó entitás, de mégsem volt olyan izgalom, olyan feszültség, hogy meg lehet -e tudni, hogy mi történik az országban akkor, hogyha nem hallgatja mondjuk valaki a klubrádiót, vagy nem olvassa későbbre mondom mondjuk az indexet. Tehát a legnagyobb hallgatottságunk az a, a az most volt a legnagyobb hallgatottságunk, mielőtt e, e, levettek volna 92-9-ről minket. Hát, tudok mondani adatot, csak én magam is tudom, hogy az a szám az, az e, hát hogy mondjam, ilyen esetleges viszonyban van a tényleges. De honnan van? Hát a, ahhoz mindenki hozzáférhet, a, a, a saját mérési adataihoz az nem nyilvánosságra. Az az internetdel, nem? Nem, nem. nem. A, tehát a, ugye itt az NMHA az, aki most vezéli az elmúlt években ezt a rádió mérést. Aki azt mondja, hogy az ő adatait ne hozza nyilvánosságra, mert különböző okai lehetnek ennek, az, az nem hozza nyilvánosságra, de saját maga megtudhatja, hogy mit mértek róla. Tehát én nem tudjuk, hogy ők mit mértek, de nem, nincs ezzel sem ellentmondásban, ha azt mondom, hogy a napi hallgatói szám, tehát annyi személyi szám hallgatta a klubrádiót, az 150 ezer és 200 ezer között lehet. Ebből... Aki, az, az, az a szám, aki egy nap valamilyen hosszú egy nap valami, aki, aki Mondjuk úgy, hogy aki egy adott, ne, ne bonyolítsuk túl, adva van egy naptári nap, akkor nagy valószínűséggel azon a napon 150-200 -20 ezer ember Valamennyi időt hallgattam. De ez az azt jelenti, nem. hogy mindenki egyszer vagy ebbe az is benne van, hogy, vala, hogy kevesebb az ember, többször... Ha, ha x személy szám, hogy Jó. nevezzük így, egyszer okay. rákapcsolt, és estés rákapcsolt, az, az az egy. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy az internetes klubrádió az mióta létezik? Hát tizen éve, tehát tizen. régóta. Régóta. Mikor volt, ha volt egyáltalán uh, prosperáló, pozitív saldójó a Klubrádió? Volt-e valaha? Volt a, a, a 2000-es évek második felében, a világválság előtti időszakban. Tegyük azt rögtön hozzá, hogy el is költöttük a rádióra, egyrészt nagyobb volt a szervezet, másrészt az a hálózat, amit működtettünk, tehát azzal, hogy elértük az ország két harmadát, az nem, nem olcsó dolog, folyamatosan fejlesztettünk. Tehát osztalékot sosem fizettünk, bölcs előrelátás hiányában tartalékokat sem, sem képeztünk sose fogom elfelejteni, hogy még megboldogult Rádió q periódusomban, hiszen az mindig eladósorban volt, Kérdezte tőlem, hogy mennyibe kerül a Rádió Q, én megkérdeztem Vadas Tamástól, ő mondta 200 milliót, te mondtad, szóval nem eladó. Én soha nem fogom elfelejteni, ehhez a történethez nem jutottam volna hozzá a nélkületek. Egy hozzávetőleges számot tudsz -e mondani, hogy egy ekkora rádiónak a fenntartása, mondjuk az legutóbbi periódusban, tehát amikor már nem voltak ezek a külső szolgáltatók, mert csak Budapesten és vételkörzetében lehetett fogni e, az adást, akkor műszakkal, szakkunt, pak körülbelül, de csak olyasmit mondja, amit ügyvéd jelenlétében is mondanál, nagyjából ez mennyi pénz volt. Sose titkoltam egyébként. Hogy titkolhatná egy olyan vállalkozás vezetője, amelyiknek a finanszírozása adományokból történik? Hát ez tudniuk kell azoknak, akik, akik pénzt adnak nekünk, hogy mennyit és mire költünk. Egy éves költsége a Klubradiónak nagyságrendéleg 300 millió forint. Amiben nem vannak a fizetések, minden. Amiben, hát igen, ami 300 millió forint kell ahhoz, hogy minden fizetési kötelezettségének eleget tegyen a rádió. Mióta van közösségi finanszírozás? Hát eh, amikor 2009-10 fordulóján lehetett látni, hogy mi következik, és hát, nem kellett nagy ós tehetség azt mondani, hogy ha ez következik, akkor ez annak a durvított változata lesz, mint ami 98-2002 között volt. És én azt akkor érzékeltem, hogy a reklámpiac, ami jó-rosszul, de egy működő valami volt, volt összefüggés mondjuk a reklám bevételek és a hallgatottság között. Tehát mint a piac hát, jelenleg volt. Igen, tehát ami jelengetett. Hogy ez meg fog szűnni, hogy milyen mértékben és mennyi idő alatt, azt nem tudtam. Azt, hogy egy év alatt gyakorlatilag... De zömmel leépül a reklámpiac, hogy domináns lesz az állam és az ő intézményeinek és vállalatainak a szerepe ezen a piacon, hogy, hogy magánhirdetők félelemből vagy akár azért egyetértenek követik az állami megrendelőket és kivonulnak a független médiából. Azt, hogy, a, hogy egy év alatt a tizedére, esít, szó szerint értem, tizedére esik vissza a piaci kereskedelmi bevételünk, ezt mondjuk nem tudtam volna megbecsülni, hogy ez mekkora lesz a mértéke, de hogy valamit ezzel a helyzete szóval, kell mikortom? kezdeni. Tessé? Szóval mikortom? Hát 2010-11 volt. 2010-ben egyik pillanatra a másikra felére esett a bevétel, 11-re meg lementem. De most menjünk vissza, akkor a, a, a, még a gazdasági válság előtti időre te egy üzletember vagy legkábbis voltál, pontosan tudod, hogy én mit kérdezek. Azt kérdezem, hogy a szó magyarországi klasszikus értelmében, ami már értelmetlen, mert nincs magyarországi klasszikus és klasszikus. Volt-e valaha a szó jó értelmében, vagy piaci szereplő a Klubrádió? Igen, én azt gondolom, az első tíz évében piaci szereplő volt, ennek ugye minden új vállalkozásnak az első két-három éve az minusos, ez így történt a klubrádió esetében is, és akkor elkezdesz kiegyenlítődni, és hogy esetleg átmenni pluszba. Az nyilvánvalóan a plusz közé, körébe tartozik, hogyha, hogyha fejlesztésre fordítható pénz keletkezik valahol. Csak azt nézem, hogy valaki boldog névnapot kíván, de hogy mire kíván boldog névnapot, azt nem tudom, mert ma Elizai Zsuzsanna van, de egyikünk se Eliza vagy Zsuzsanna, Lehet, hogy üzenet rajtunk keresztül valakinek. Nem tudom. Á <coughs> kell nekem mindenre odafigyelni. Um, nem mondaná valaki rossz májúan azt, hogy az akkori piaci helyzet a klubrádiót illetően majd nem minőségileg olyan volt, mint amilyen most a karcefemé? Hát biztos mondaná. Egyrészt nem ismerem a karcefem Én ezt helyzetet. értem... A műsorát sem ismerem, és szerintem ezzel így van Magyarország lakosságának a 99 a Tehát rádióként nem értelmezhető azzal a hallgatottsággal, ami van neki, tehát ő nem piaci szerepel. De titraolhatósan lehet tudni, hogy mekkora de éveken keresztül lehetett tudni, de egyébként most elmondtam, ezt vállalom ezt a számot, hogy a klubrádiónak naponta 150-200 20, hallgatója volt akkor, amikor analóg frekvenciája volt, és hétfőtől kezdődően, amikor csak a neten vagyunk jelen, attól kezdődően a nap majdnem egész évben lehet vezetők vagyunk, tehát ez is, ha úgy hát teszik, igazolja interneten. azt a beszélés. Hát az interneten természetesen, miután De az, hát a reggeli, fel, én azért annak idején követtem, tehát azért a reggeli órákban a Bocskor és a, a Sebestyén Balázs, ők nagyságrendel vannak fölött. De ez most nára hogy ez, hogy én nem hoztam szóba azt a kérdést, hogy, hogy Aner hanyadik helyen volt. A, a... Nem Aner, e, internetes hallgatottságuk ezeknek a rádióműsoroknak 40 ezres, De most nincsenek ezek a rádiók ott a... A rádió egy az, amelyik bizonyos sávokban az, hát az első. az meg a retro. Te, az meg a retro, nem olyan nagyságrend, mint amit említettél, és persze ezek jelen vannak. Na de ezt, hát ez körülbelül olyan, hogy vajon jobban szereted -e a Rolls-Rolls, mondjuk, jó, mint én csak a Wellington. A, én, jó, de én, most a, én a puszta számokról, a puszta számokról beszélek. Uh, akkor... De ab... bocsánás, te föltettél egy kérdést, és aztán még hozzátettél kérdéseket, és nem jutottunk el a, nem jutottunk a el A közösségi ez akkor a hallgatottság, amelyik bőségesen elegendő lenne arra, hogy a rádió költségeit reklámbevételből fedezni lehessen. Gergő segítesz ezt kikapcsolni? Ezt... De lehet, hogy engem keresnek. De lehetséges, nem? de most senkit ne keressenek Gergő... Én közben hadd közvetítsek. Jó, megjött ezt, Gergő. Ezt ki, és most ne keressenek, mert Gergő kikapcsolja a telefon. Igen. Nem minden tökéletes. Egyszerűen megmutatták valami behajtani. Táblát nem a az a tökéletes telefon, ami meg tud szólalni, nem? Nem, az a tökéletes telefon, ami pontosan úgy működik, ahogy én szeretném. <laughs> nem, Nem a repülőszőnyeg. Um, hogyan kezdődött a közösségi finanszírozás? A közösségi finanszírozás úgy kezdődött, hogy még 2009-10 elején megalapítottuk a Szabadsávért Alapítványt, akkor még nem aktiválta magát, de 2010 második felére nyilvánvalóvá vált, hogy ezt a finanszírozást be kell hozni az életünkbe. És már elindult volna a mi programunk, hogy kérünk a hallgatóktól anyagi részvételt, nem tudjuk hány évig, amikor volt ez a Vörösi Szapp, igen. Ha, és az állam egy filiáléja elkezdett gyűjteni a károsultak javára, és mi azt mondtuk, hogy, hogy rossz ízlésre vallana, ha mi ez, ezzel egy időben kezdünk gyűjteni a az és hogy két hétig elhalaszt, két hétre elhalasztottuk, hogy hogy, megjel, hogy megjelenjünk ezzel. ami összes forintunkat ellenőrizni lehet, hogy mire költöttük. A vörösi szapra sok pénz a akkor vörösi károsultakra. Úgy tudom, a mai napig nem számolt el senki azzal a több milliárd forinttal, ami oda összegyűlt. Tehát ez, az volt az esemény környezet, hogy, hogy vörösi szap katasztrofa várakozás, és aztán két vagy három héttel később volt a coming out, hogy ez a, ez a helyzet, és várhatóan ez is lesz. A környezetemben egyetlen egy kolléga se volt, aki bízotta be, hogy ez sikeres lehet, de azt elfogadták, hogy meg kell próbálni, és az első három hónapban összegyűlt 80 millió forint, az akkor elképesztően nagy összeg volt ahhoz képest, hogy Magyarországon mennyi, mekkora a civil aktivitás hagyománya ahhoz képest meg különösen. Akkor itt azt kérdezem tőled, hogy az a rétegzettség, amivel kapcsolatban, ha van adatod, akkor annak a lekérdezésével, eh, ki ma a rádió hallgatója? A rádió hallgatója ma egy 48 éves nő. Igen? Igen. Ez meglepő. Ehm, és hol él? Budapesten és környékén él. Hát Milyen, ez mi a foglalkozása? foglalkozása? Ezt nem tudom neked megmondani, és a nevét sem tudom. Valószínűleg Zsuzsanna, mert neki telefonáltak. E és uh, párt szimpátiája? Ilyen ké... tehát ha szóltál volna, Jó, hát, hogy kutatási adatokkal jöjjek, akkor lehet, hogy azt mondtam volna, hogy beszélgessünk inkább máskor. Ez egy elemzéki Ez egy, ez egy két, három Ha, ha, ha találkozol valakivel, és mint a messzire jött ember, ö, naivitásával kérdez ő, és te megpróbálsz az ő nyelvén beszélni, tehát nem azt mondod, hogy ez nem létezik, hogy te ebben nem vagy tisztában, akkor te a klubrádiót, mint egy milyen rádiót a Független rádiónak definiálnám. Független a, a mitől? Függet, hát, független minden, entit, minden politikai entitástól független. Azt úgy is mondhatnám, hogy mindenfajta gondolkodási monopóliumtól független. A, úgy is lehetne fogalmazni, hogy, hogy ma már, hogy független a piasztól is, mert a hallgatói támogatás az, ami meghatározó ebben. Azt nem szeretem a, azt a besorolást még politikai pártok esetében sem, például, hogy baloldali vagy jobboldali. Mert abban a pillanatban, hogy hogy na jó, de mit jelent, hogy te jobboldali vagy, vagy baloldali vagy, akkor súlyos definíciós eh, problémák vannak. Tehát független rádió, és még azt is hozzátenném, tenném, hogy, eh, hogy magán közrádió, tehát a létezése egy normális demokráciában teljesen megalapozatlan lenne, mert ezt a funkciót eh, működő liberális de demokráciában... De különböző betelefonáló műsorokban a legkülönbözőbb kritikákat de. fogalmazzák meg, amelynek a jelentőség egyébként tízes skálán egyes, mert még a Royce se tetszik mindenkinek termék hallottak, valaki ugye szóvá teszi az ismétlések számát, valaki szóvá teszi a kulturális műsorok számát, valaki szóvá teszi a szövegzene arányt, és gyakorlatilag itt eljutunk ahhoz, hogy amikor ö, szerződött legutóbb az NMHH-val a klubrádió, akkor valójában mire szerződött. Valójában, valójában arra szerződött, arra szerződött, amire a teljhatalmú médiatanács szerződése Így. lehető. De, de mit mond lehet. ez? Ugye ebben nem az a legnagyobb korlát, hogy mennyi, mennyi zenét lehet maximum sugáraznunk, mert mi beszélő rádió akartunk is lenni, tehát ez nem, nem igazán korlátozás. Azt, hogy mondjuk a, a, a, a szerződés alapján vasárnap Nyári-vasárnap, amikor világbéke e, tombol a világban, akkor is 6 percnyi hírt kell óránként mondani, 6 perces hírblokkot kell előállítani, ugye ez elég abszurd, hiszen nincs ennyi hír a világban. Vagy azt, hogy a, a zené, a, a 20% körül van a zenei arányunk, 10-20% ennek a zené, kevés zenének legalább az 50% a magyar zene kell, hogy legyen, mi több, utóbbinak a 30% pedig 5 évnél nem régebbi. Úgy gondolom, hogy ez egy bornért hülyesége. Benne van a médiatörvényben egyébként, hogy a, a közösségi rádiónak ez van előírva, és nem, tehát ez önmagában... Jó, egy... itt kell, hogy Én... mert ugye ez az a pillanat, amikor eh, nyilvánvalóvá kell tenni, hogy amikor különböző dolgokban elmarasztalta X-számmal eh, XY idő alatt az NMHH Klubrádiót, azok, azok ilyen részletekre vonatkoztak, és valójában ilyen részletek... Nem, meg ilyenre se. Hát volt egy-egy ilyen, ilyen elmarasztalás volt, de amiért elutasították a frekvenciák meghosszabbítását, az az a passzusa a törvénynek, hogy egy éven belül kétszer ugyanazt a rettenetes bűnt követte valaki el. Ez a bűn, tehát amire hivatkoztak, az az, hogy volt egy alkalommal, hogy egy éven belül kettőször, késve adtuk le a médiatanásnak az egyébként abszurd módon egyáltalán igényelt jelentést. De azt tegyük hozzá, hogy egyébként ezt sem követtük el, mert amikor ez megtörtént, akkor még nem volt a törvényben határidő arra, hogy mikor kell leadnod. Jó, az, a dolognak az a lényeg, hogy ezzel a hallgatók és a tévénézők nem lehetnek tisztában, mert ezek olyan részlet szabályok, amelyeket én például Rádió Q-ban 10-es 9-esre kerültem tisztában, de gyakorlatilag e Ezeknek az administratív elvárásoknak tízes skálán tízesre megfelelni szinten nem lehet, és hogyha csak kilencesre felel meg egy rádió vagy televízió, egy műsorszolgáltató, ettől függővé tenni az ő frekvencia pályázatának, vagy a frekvencia engedélyének a meghosszabbítását, abban van bornért. Annyira, hogy valószínűleg nem véletlen, hogy a karcefemet említettem, mert a karcefem egyik műsorában egy megszólaló a Karcefem részéről azt mondta, hogy ő nem érte a klubrádió gondját, hiszen a Karcefemet se fogják meghosszabítani. Mondta így, éppen most fog lejárni valamikor, hiszen a Karcefem is ugyanazokba a tévedésekbe és hibákba esett, mint amiben a klubrádió. Tehát legyen tisztában azon a klubrádió, hogy a, hogy a, a Karcefemnek is ugyanilyen problémákkal kell majd megküzdenie, ami bizonyos szempontból egy ilyen váteszi. Milyen érdekes, hogy nem mondjuk az említette, amelyik és mégis említ az ő Igen, ez, de hadd mondjak egy általános dolgot. Itt meg kell, hogy egy pillanat, csak ezt nem érthetik. Tehát ez olyan jogászkodás, amiben, amit mi ketten értünk. Ez, Tudjuk, hogy abszurdum, akik bennüket néznek, hallgatnak számukra, ez érdektelen, és nem értik. Menjünk egy picit messzebb, és akkor úgy gondolom, hogy a, annak a klubrádió hallgatónak, vagy egyszerűen csak a nyilvánosság hívének a felháborodása is könnyebben és magától értetődőben lesz érthető. Azt tudnék, hogy miért ilyen a médiatörvény? Hát, hogyha belegondolunk, hogy egyáltalán fölvetődik a lehetősége annak, hogy ilyen egyáltalán büntetnek. De hogyha büntetnek, akkor majd szankcionálnak pár évvel később is. Vagyis végülis egy olyan médiatörvény van Magyarországon megalkotva, amelyik lehetőséget, lehetőséget nyújt a minden korlát nélküli hatalommal bíró tanácsnak, hogy úgy döntsön, ahogy akar, és közben valami jogszerűséggel takarózzék. A törvénynek mi lenne a feladat egy országban? Az, hogy biztosítsa az emberek számára, a rádió, a médiafogyasztók számára a színes, sokoldalú tájékoztatást. És nem az lenne a célja, hogy a, hat, a, a hatóságnak, a hatalomnak biztosítsa a bármikor lehetséges büntetés, szankciót, megvonást, juttatást. Vagyis... Valójában a törvény maga törvénytelen, aminek még így is próbálunk természetesen és sikerrel próbálunk megfelelni. Nem, ezt nem jól mondod. A törvény egyáltalán nem törvénytelen. A törvény nem a média médiaszabadságot szolgálja. Annak idején még megbondult Szalaj Máriával nekem volt módomban beszélgetni a média törvény megalakultásáról, vagy amikor létrejött, de hát én sem vagyok vált ezt, meg egy sor dolgot nem láttam. Ő akkor nagyon védte, hogy ma egyébként ezekre a kérdésekre hogyan válaszolna, nem tudom mert meghalt, és én egyszer találkoztam egy sajtó egészítási perben, amikor ő a Magyar Nemzetet képviselte, én pedig a Rádiókuban voltam elmarasztalva utólag, és és amikor aztán NMHH elnök lett belőle, akkor, akkor azt egy fura útnak láttam a magyar nemzet nemzetügyvédjétől, de ez messzire vezet. Uh, Most itt... hát szeretnék veled vitatkozni, mert azt mondod, hogy a törvény törvénytelenséges. Miért születik egy modern társadalom a Róma úttal, modern társadalmon egy törvény? Azért, mondta, mert, hogy... azért, mert valamilyen erkölcsi igény van rá. Erkölcsi igény például a mai szabad világban az, hogy sokszínű, sokoldalú tájékoztatás legyen. Vagyis ezt az erkölcsi igényt ez a nem elégíti ki, következésképpen nem jogi értelemben, morális értelemben, törvénytelen. De lehet a történelem során egy csomó olyan jogszabályt felhozni, ami műfaját tekintve törvényből. Itt, ne, itt törvény, ne veszünk el, mert, hogy... mert ezt, ezt, én ezt értem, és azt is értem, amit mondtál, hogy ezeket a passzusokat... De hát, ha a hallgató még nem értés nem Igen, a végére. Igen, ezek, de ezeket minden alkalommal elmondod, és a, a hallgató egy bizonyos vagy a néző egy bizonyos mértéken felül elveszti a fonalt, arról nem beszélve, hogy ott van az a másik része is, amit mondtál, hogy ugyanezeket a szabályokat annak megfelelően alkalmazzák, vagy nem egyforma módon alkalmazzák annak függvényében, hogy Ennek kiről van. Az... egy nemzetközi szava, úgy hívják, hogy diszkrimináció, Így. magyarul megkülönböztetés, ami megint egy morális és jogi probléma. Valójában tehát a klubrádió egyik problémája, hanem a legfőbb problémája, hogy egy jogi csapdába került, amely jogi csapdában más rádiók és televíziók most maradjunk a rádióknál is vergődnek, de nem feltétlenül kell, hogy erre a Csinak. Nem a Klubrádió került jogi csapdába, hanem a Magyar Társadalom Én... került jogi csapdába, ami hát, de a a, az, a az a pozitív szerepe megvan ennek a mostani helyzetnek a társadalom szempontjából, hogy az egész világ látja azt a reflektorfényt, ami rávilágít a Magyarországon. Én ezt értem, helyzet? de közben a legkülönböző szereplőkkel, Kovács Zoltántól, a nem tudom meddig, arról beszélnek Karas Mónikáig, hogy hát itt minden jogszerű, és mutatnak azokra a szabályokra, amelyeket egyébként a parlament vagy más szervezetek megalkottak, és amely alapján ma a média szabályozza van, és amely tényleg ilyen, csak éppen mi ketten azt állítjuk különböző elánnal és különböző részletességgel, hogy ez egyébként nem a média szabadságot növeli. Én azt gondolom, hogy a említett úr és hölgy neve ebben a vonatkozásban és a az rájuk bizott minősítést, illetve ez körülbelül olyan, mint hogyha Fiala Jánosról azt, hogy okose, meg szépe, azt Fiala János dönteniél. Nem nyilatkozom a kérdésben. Azt kérdezem tőled egy másodpercre visszatérve a pénzügyi helyzethez. Magyarország gazdaságilag úgy működik, ahogy működik, Vala is állt annak a közelében, vagy sohasem, hogy legyenek olyan egyéni támogatói a klubrádiónak, akik elkötelezettségük révén gondolták azt, hogy ezt az anyagi helyzetüknek köszönhetően megteszik, vagy végül is a nemzeti együttműködés rendszere a maga sajátos módján ezeket az embereket eltántorította, és a végeredmény az, hogy megjelentek a küszöbön, de bejebb nem léptek. Hát próbálom megérteni a kérdést, hogyha... Leistinger valaki, Tamás, bárki, akit éte, vö, a baloldalhoz a kötnek... Tehát nincs olyan személy Magyarországon, aki meghatározó mértékben támogatója lenne a klubrádionak. Tehát ha mondjuk annélkül, hogy belegondolnánk, de ha mondjuk van olyan heti lap, amelyik úgy többé-kevésbé független, legalábbis a történetét tekintve, de nyilvánvalóan veszteséges, és amilag mögött van egy olyan tulajdonos, aki finanszírozza, hogy hétről hétre megjelenjen, ehhez hasonlítható nincsen. 15-20 ezer ilyen Támogatunk van. Ez nagyon jó egyébként, mert már abban a vonatkozásban sokan dobják össze azt a pénzt, amiből, amiből fenntartjuk magunkat, mert így senkinek nem jut eszébe, hogy bármit is diktáljon a tartalmat. Illetve. Semmi közöm nincs hozzá, de... de a Klubrádió egy olyan soros ügynök Magyarországon, akit a soros nem támogat. Neked a magánvagyonodból kellett -e áldoznod erre? De az a korszak az úgy 11 végére lezárult. Tehát amit én erre tudhattam fordítani, anélkül, hogy az egzisztenciámat súlyosan érinteni, azt rá, nem bánom, de ráfordítottam. Ez elfogyott ez a forrás. Ez nagyságrendileg érzékeltethető, hogy nem akarod? Hogy, hogy én mennyi, nekem mennyibe volt? Igen. Vagy, na, hát nehéz ezt úgy kiszámolni, de úgy becsülöm, hogy olyan egy 15 milliárd forintot a nem sokkal többből erre fordítottam az életem során. Félnek egyébként piaci szereplőként használni ma a klubrádiót, mert hogy egyébként a klubrádiót támogatása az egy nem kívánt dolog a Nemzeti Együttműködés rendszer részéről, vagy ez ebben a formában nem kijelenthető? De kijelenthető, hogy vannak, akik félnek, nyilván vannak, akik azonosulnak azzal, hogy nem a piaci érdekeik szerint kell elhelyezniük a reklámjukat, és akkor kiderül hamarosan, hogy mégiscsak a piaci érdekük, mert van állami szerződésük, és akkor azt féltik, hogyha független médiumban reklámoznak, de azért találkoztam személyesen emberekkel, akik elmondták azt, hogy, hogy hát ők gondol... Tehát egy ilyen külön történet, valaki elmondta, hogy van nekünk egy ilyen minőségvédő, vásárlóvédő műsorunk, és hogy gondolkodott rajta egy kisebb vállalkozásról van szó, hogy hogy esetleg őnek, hogy ez egy fontos dolog, ő ott meg is szólalhatna, de aztán a gondolkodás oda vezetett, hogy, hogy azért nem szeretne, hogyha váratlanul rendkívüli ellenőrzés alá kerülne, tehát nem olyan valakiről van szó, aki, akinek állami szerződései voltak, egyszerűen egy kis vállalkozóként félt. Attól, neked hasonló személyes ered. tapasztalatod volt? -e? az én saját praxisomban Igen. már, hogy a... Igen. Volt, ezt most nem fogom külön el, el, elmesélni, de abszolút e, úgy gondolom, alappal feltételezem azt, hogy bizonyos marginálisnak látszó ügyekben a vegzálás az összefügg azzal, e, hogy az vagyunk, aki vagyunk. 2020. szeptember 11-én e, vált nyilvánvalóvá, hogy újra pályázható lesz a Budapest 92-9 MHz frekvencia, és 2020 november másodikán, tehát nagyjából két hónappal később már felelhető a Klubrádió hollapján az, hogy hogyan készül a Klubrádió az online rádiózásra. Mennyire volt egyértelmű számodra, hogy ennek egyfajta kimenetele lehet csak? Most egy kicsit ezzel keverednek a dolgok, mert ugye van az a ominózus 911 es határozata a tanácsnak, hogy legalábbis azon a napon... Ismerté, hogy nem hosszabbítja meg, annak ugye Ebből az következik, hogy hát ezt természetesen perelni kell. Ma már a bíróság függetlenségét legfeljebb sporadikusan lehet észrevenni, bizonyára előfordul, a közigazgatási bíróságon még kevesebb arányban. Hát megtámadtuk a bíróságot. De erre a... van bizonyíték, vagy ez csak az emberi. bizonyíték. Hát nem. hogy ezek, ezek, ezek pártos döntések hát voltak. A, a tartalmuk legfeljebb leír, nem, tehát nincs bizonyíték arra, hogy X bírót felhívta a főnöke, vagy a pártközpont a főnökét felhívta, hogy így kell így hát, Nem itt valójában az a kérdés az, hogy a jogszabályok alapján dönthetett volna másféleképpen is? Abszolút, -e, sőt, a jogszabályok alapján indokolnia kellett volna úgy a döntését, hogy, eh, hogy azt is elmondja az indoklásban, hogy miért nem felhetne. visszatérve meg a, az online rádiózásra. Bocsánat. Mondatot, hogy azt el kellett minimum követelmény egy, egy ítélet szóbeli indoklásánál, és hogy kitér minden lényeges elemre. És e, a, a lényeges elemek közé tartozik az, hogy a bármelyik fél által felsorakoztatott alapvető bizonyítékokat elmondja, hogy az miért nem miért nem felelt meg, vagy miért nem azt szerint döntött. Ez teljes mértékben elmaradt, azt, hogy egy, egy ilyen horderejű, százezreket érintő ítélet indoklása nem el az egy percet, ez hát önmagáért mindenképp, legalább önmagáért beszél. Online. Ott, ott, ott volt a é, gondolat. Ott, ja? a, na most kiírta a pályázatot a médiatanács. Egy pályázat kiírásának bármiféle kimenete le, lehet. Nyilvánvalóan novemberben az nem lehetett látni, hogy hogy kik, meg hogyan, és miért, és milyen feltételekkel fognak pályázni, az valószínűsíthető volt, hogy ez a pályázat szerződéskötése nem fejeződik be február 14 ig akkor senetantán mi nyernénk. Vagyis készülni kellett arra az időszakra, amit átmenetileg tekintünk most is, hogy nem vagyunk a nerfogható rádió. És ezt már valóban, szerintem már szeptember végén elkezdtünk a hallgatóinkkal közösen készülni, eh, arról beszélgetni sokat, hogy milyen módszerek, milyen eszközök vannak arra, hogy online lehessen klubrádiót hallgatni. Úgy tűnik az első napok alapján, hogy ez egy eredményes kampány volt, olyan mértékű, olyan mértékű internetes rádiófogyás volt az egyik forgalmazónál, hogy a korábbinak azt hiszem a 150-szeres. Jó, ezzel együtt szeretném mondani, hogy most az, az interneten rádióban elmesélni, hogy mi a Bluetooth, és hogy hogyan kell online rádiózni, az kicsit olyan, mint amikor korábban a népszava, vagy a népszabadság hirdette a népszava, vagy népszabadság előfizetést a népszavában és a népszabadságban. A tévedésben vagy, Tudnék, hát egyrészt... Sokan, olyan, sok olyan hallgatónk van most is, aki akinek sok korábban eszébe se jutott, hogy egyáltalán internet az számára létező dolog, valahogy mégis már megvalósították, oda tettek valamilyen kütyűt, de nem tudják, hogy akkor most azon a kis számítógépen kívül még milyen lehetőségeik vannak, vagyis ez nem egy... Nem Jó, egy szerintem ezt túlértékeled, de legyen neked igazad. Amikor 2020. december 14-én közé tette az NMHH, hogy ki mindenki a pályázó a Klubrádió ZRT mellett, és ez az lbk a média szolgáltató 2020 KFT volt, akkor valamit lehetett -e tudni erről az LBK-ról, hogy azóta kiderülte. e különös tekintettel arra, hogy ugye kizárták, de perelt emiatt uh, felfüggesztették a pályázatot, nem lehetett uh, uh, az éterben maradni, de lehetett tudni, ki az LBK? Hát ez lehet, ezt Ezt, ezt sajtó sok rész, nem a klubrádió találtak, én is a sajtóból veszem. Jó, csak hát ma, ma már úgy van érni. beállítva, mint egy kamúj jelentkező. Hát én, ez egy, ugye ez egy vélemény, tehát ezt lehet mondani, ez egy nem kamúj jelentkező volt, hanem egy szervezet jelentkező, az én megítélésem szerintem. De mi utalt Hát egyrészt maga az, hogy ez egy pillanatok alatt a 2020-as évben alapított KFT volt, az alapítója egy olyan ügyvédíroda amely korábban Andy Vajna körül tevékenykedett, és ha jót tudom, effektíve részt vett a rádió egy hálózatának a szervezésében, tehát ebből úgy gondolom könnyű kikövetkeztetni, hogy kormányközeli vállalkozás. Volt már hasonló élmény, amikor 2000 2011-ben pályáztatták a klubrádió előző frekvenciát, és akkor egy autórádióra elnevezésű 3 milliós KFT volt a konkurens Most is hallgatja is a műsorszünet, Zsolt szerintem? Elképzelhető. Ha jól tudom, annak a KFT-nek a két tulajdonosátán nem is magyar két hölgy volt kelettebbi országból jöttek, abszolút csalással húztak ki az akkori NMH győztesnek, mint kiderült, gyakorlatilag nem adtak be semmilyen pályázatot, ami csak azért derült ki, mert pereltük. A, a közösségi rádiózásért... Tehát az a nyilvánvalónak tűnik, de mindesetre benyomás, hogy ez a, ez a Kft. ez valójában nem akart rádiózni, hanem részt akart venni egy folyamatban. A közösségi rádiózását egyesület viszont egy létező egyesület, és mögötte a gyülekezet konglomerátumához tartozó ATV-t volt. Erről múltkor ejtettünk két mondatot. Én ott akkor Részint Korvin Tiborral Részint Német szilárdal, részint folyosul, részint szobában hosszan beszélgettem, ugye én nem nagyon értettem, ők elmagyarázták, de nem állna nekem jól, hogyha én most elmondanám, hogy ők mit mondtak. Nem nagyon értették az én felvetésemet. A te meglepetésed egy tízes mekkora volt? Hát egy tízes skálán mondjuk az ötös, hogyha így belehet. Ami az azt jelenti, hogy... Én te... már nem tudok sem meglepődni. De Elnézést, kiad hát te szövetségesed? Az én... Egyetem van -e a szó jó értelmében. Mert az ember azt gondolná, hogy az ATV, vagy a Népszabba, vagy mindazok, akik, melyek olyan orgánumok, amelyek az ellenzékhez sorolhatók, azok nem látnak ellenséget a klubrádióban, nem is látnak barátot. De én ezt rosszul látom? Nem látod rosszul, és most a, ne a konkrét nevektől függetlenítsük magunkat. Vannak, vannak még, nem nagyon kevesen, de vannak még a magyar média egén független e információ és műsorszolgáltatók szerintem nagyjából fel tudnánk sorolni. Van olyan független, a tetszik, kritikus médium, amelyiknek a függetlensége mögött. Nyilvánvalóan vannak kompromisszumok a fennálló hatalommal összefüggésben, de te a harmadik pályázóról kérdeztél, megvan róla a véleményem, nem pozitív ez a vélemény, de miután visszaléptek elsőként attól a keresettől, amit benyújtottak, amivel megakasztották a pályázati folyamatot, ezért én most velük nem foglalkozom. Időben nagyot kell, hogy ugorjak, aztán visszamegyünk időben, eh, oda, ahol nagyjából most tartunk, mert hogy eh, arról is szó esett, hogy különböző százalékok lettek említve, 10-14 százalék erejék, van itt is különbség, nem kizárólag a te van a klubrádió. Hát a... Tehát, ha társaság jogilag nézzük, akkor a Klubrádió Rádió egy részvénytársaság, amelynek durván 14%-a egy magánszemély tulajdonában van, aki nem én vagyok, és a többi felett pedig, ha közvetve is, mert itt van egy társasági rendszer, de én vagyok a tulajdonos. Oké, okay, rendben van, erre utaltam akkor, amikor ugye arról volt szó, hogy szövetségesek, e, ugye ott e, annak idején Hardi Mihály egyértelművé tette az, hogy Lampi Ágnesnek el kell dönteni, hogy hova tartozik ezt Lampi Ágnes, ahogy tapasztalta, nem nagyon értette, de végül is e, az ATV segítségével sikerült eldöntenie. E, később, jóval később ez a közeli napok kerek egy hete Történt, utána írta meg a média egy, ha nem írta volna meg, nem tudnék mire hivatkozni. Lapunk más forrásból megtudta azt is, így a média egy, kerek egy hete hogy Milkovics terve már, mint a brit médiával kapcsolatban az, hogy a 168.hu, tehát ahol most is vagyunk, egész nap valamilyen műsor sugározzon, ezt már többeknek hangoztott erről. Tegnap részletesen írt a HVG Plus, hogy annak az igazságtartalma mekkora és mekkora nem, erre én is kíváncsi volnék. És tárgyalásban van más ismert emberekkel is, hogy csatlakozzanak a 168.hu-hoz műsorokészítőnek. készítőnek. Úgy tudjuk, így a Média egy néhány embert a klubrádiónál is megkeresett, ott azonban a rádió de 1. Jóneveren. A média egy telefonon érte utol pénteken kora reggel, tehát Kerek egy Hete Mirkovis párt, aki információinkat nem cáfolta, de azt mondta, a témáról most nem kíván nyilatkozni. Én nem azt kérdezem tőled, hogy ez a hír igaz-e vagy sem, hanem azt kérdezem, mert ezt meg kell, hogy kérdezzem, akkor is a kényes téma ez teljesen lényegtelen, milyen a, két, a fél két fél viszonya ebben az egyébként a klubrádió szempontjából nem közömbös időszakban. Tudom, semmilyen pillanat nem közömbös, de ez most egy kifejezetten kényes időszak. Hát arról kérdezel, hogy a kisebbségi tulajdonos és környezetéből bárki is egy szót szólt volna eh, akár akkor, amikor a meg, nem hozza, a meg nem hosszabbítási határozat született, akár a múlt héten, amikor a bíróságítélet született, akár vasárnap éjfélet követően, amikor látványosan magunknak kellett lekapcsolni magunkat, hát akkor arra azt kell mondjam, hogy még egy sms sem kaptam onnan. Akkor most milyennek tekintsem ezt a szövetségesi viszont? Nem tudom, mert fogalmam nincs, hogy milyen volt egyébként akkor, amikor nem volt ennyire extrém a helyzet. Én ebben nem láttam bele. Hát amikor 2015-ben befektetett a klubrádióba a brit média KFT ö, több lépcsőben, is eljutott -e ez a 14 hoz akkor az a pénz egy nagyon fontos összeg volt annak az évnek a túléléséhez. Uh -huh. Ezért én ezt soha nem fogom elfelejteni. Ez megmarad az jó emlékeim között. Természetesen eh, nem, nem az említett úr Mikovics úr volt az, aki akkor befektető, ő akkor nem volt a színen. Volt és úgy gondolom hogy a szövetségek is olyanok hogy hát a intenzitásuk hullámzik akár egy adott perióduson belül valaki más, a másik oldalon is találhatja magát ilyen is előfordul én azt gondolom hogy egyébként bárkinek a kísérlete arra hogy a klubrádiótól hívjon, elcsábítson kollégát ebben az időszakban, az súlyosan erkölcselen elítélendő nagy disznóság. Bárki is legyen az. Természetesen most nem a Fidesz körökről beszélek, mert hogyha onnan hívnának, akkor valakit műsorvezetőnek, akkor például akkor azon elcsodálkoznék, de hát ugye ez nem életszerű ez a felvetés. Tehát ne vesz, használhatjuk az árulás szót, használhatjuk a kesejűt, és így tovább, és így tovább. Felháborító. Ez a viszony ma milyen? 2021. február 19-én pénteken 8 -ra. Hát a brit média és a klubrádió viszonya. Nem tudom megítélni, hát nem vagyunk, nem vagyunk érintkezésben. A... Neked módodban állna, vagy nem állna módodban visszavásárolni ezt a 14%-at, mondván, hogy akkor ez a probléma megszűnne? Ha ez nem probléma, probléma ez, egyáltalán. Ez nekem semmilyen problémát nem okoz. 14%-kal az egy erkölcsi jelenlét. Azt gondolom, hogy amikor befektetett a brit média, akkor az volt az ő gondolkodás módja, hogy nem osztalékot vár ettől a befektetéstől, hanem azt a hatást, hogy megerősíti Magyarország egyik, nem sok közül az egyik következetesen rasszizmus, antiszemitizmus elleni médiumát. Uh -huh. És ez neki, neki ez egy nagyon előnyös dolog. Szerintem ezt meg is tette, ezt az eredményt elérte, hiszen ma is van klubrádja, és következetesen rasszizmus, kirekesztés, stb. stb. ellenes a, a mi műsorunk. Hát azt lehet, hogy a következetesen Nerellenesség vagy nem az, az most talán nem annyira vonzó a számukra. Hát, Erről ne, erre nem nekem kell nyilatkozni. A két fél között volt telefonbeszélgetés, tehát a két fél beszélt egymással az elmúlt időben? Hát ha a, a másik felett mégovic pár jeleníti meg, akkor nem illetve, bocsánat, ez, tehát arról nem beszéltünk, hogy milyen a viszonyunk, hiszen egyébként... De az, valamiről beszéltél. Azt tudom, hogy ő, hogy, ő, ő, egyáltalán, hogy ő most mi ebben a struktúrában. Nem tudom, hogy hol van a 14%-os részvény. Az nem a brit médiáé, vagy a telegráfé, az egy magánszemélyé. Én főhívtam a hétfőn, mi van most? Péntek van, ezen a hétfőn, és jeleztem, hogy azt nem szeretném, vagy hát nagyon nem szerettem, hogyha valaki a klubrádiótól ebben a helyzetben, a lekapcsolás időszakában megkísérel embert elhívni, hiszen pont az a célunk, hogy változatlanul föntartsuk ezt a, ezt a műsorstruktúrát, ugyanazokat a műsorelemeket, de covid úr biztosított engem arról, hogy ő senkinek sem tett a klubrádióban ajánlatot, állásajánlatot, hát akkor biztos így van, ha ő erre engem biztosított. Ez a 14 ezek szerint, ha egyszer visszanyerné a földi sugárzású frekvenciáját, ugyanúgy megmaradna, tehát ez a társbérlet megmaradt. Hát ez nem társbérlet, a, a, a társaság úgy, az így, tökéletlen így. a beartalomtól természetesen. Te hogyan tekintettél arra a parlamenti ülésszakra, amely végül is eredménytelen maradt, mert a kormánypártok nem mentek el, ami február 1-én volt, és akkor lett, lett volna úgy a, a parlamentnek egy olyan jogszabályt alkotnia, amely lehetővé tette volna azt, hogy peresítéstől függetlenül ne kelljen elhallgatni a klubrádiónak, de a fidesz KDMP nem adta nem hozzá csak, a képviselőit. Ez csak egyszerűen alátámasztja azt a nyilvánvaló tényt, és nem csak feltételezést, hogy a klubrádiók kikapcsolásra az egy politikai döntés volt. Tudnék, az a törvénymódosítási javaslat, az tulajdonképpen egy törvény helyreállítási javaslat. Igen, de arról tudsz, hogy azért az egy érdekes dátum, mert ez egy 2020 októberi törvényjavaslat, tehát az még megelőzi azt, mint amikor az RMHH megszólalt. Itt van már, hogy akkor nyújtották be. Igen, ma... igen, igen. Hát Ugye ez, ez az a az... médiaszolgáltatásokról és tömegkommunikációról szóló 2010. évi törvény módosításáról. Ez csak alátámasztja, amit az előbb mondtam, mert, mert ezt, ezt szerette volna visszaállítani azt a szerintem alkotmányosságnak jobban megfelelő állapotot, hogyha lejár valakinek a frekvenciája, de egyébként elvileg jogosult lenne hosszabbításra is, elvileg, akkor egészen, de elindult egy pályázat, akkor amíg az a pályázat nem zárult le, addig kaphasson ideiglenes sugárzási engedélyt. Így volt a törvényben, ezért volt a 2010-es évek elején az a bizonyos 60 naponkénti meghosszabbítása. Igen. Most ezt kivette pár évvel ezelőtt a Fidesz többség a a törvényből azért, nyilvánvalóan azért, hogy uralja azokat a frekvenciákat, ahol úgy jár le valakinek a, a szerződése, hogy nem kívánják neki meghosszabbítani. Most azért a, a, a dolog abszurdumát aláhúzza az, hogy viszont akinek már egyszer meghosszabbították. Tehát lejárt az alapidőszak, és a hosszabbítás is. Na, annak viszont joga van kapni frekvencia engedélyt, addig, amíg valaki más el nem értesz. Ez megint az a fok, amit, amit elvesztik az, az, a, a fonalat. Én nem becsüljük alá őket. Nem szerintem. becsülöm őket alá, de én ezt tapasztalom. A dabnak, az utolsó, ugye ott volt a DAB plusz digitális rádiózás, az valójában hama lenne, mennyire lenne több, mint ami most van? Tehát az lényegesen több lenne, mert ezen a dab ami ugye Magyarországon nem nagyon terjedt. Így, holott. ezért EU EZ az lett volna, hogy terjedjen el, mert egyébként korszerűbb műszakilag, és sokkal szélesebbé teszi a, a, a frekvencia lehetőségeket. Ott, ahol most mondjuk 6-8 műsorszolgáltató lehetséges, ott 50-60 is lehetett volna. Vagyis szabad lett volna a média világa, mindenki kaphatott volna szinte, aki, aki akart volna rádiózni. Kísérleti adás ment a dabon on valányéve, éve, az én autómban például be van szerelve, mert Nyugat-Európában egyébként ez egy alapszolgáltatás, kötelező lesz egyébként a DAB vétel lehetőség, és Magyarországon pedig kikapcsolta a médiatanács, az NMHH a dabot ezzel mint egy üzenetet adott De a világnak, az, ezen készülékek száma az ma egyébként érdemben befolyásolná a foghatóságát a klubra hát nincsenek statisztikák, tehát azt, hogy, hogy itt a Magyarországon és nem vezették be a dabot. Miközben volt nemzetközi jogszabály, el, hogy a 2000-es évek elején született, kísérleti jelleggel bekapcsolták, volt rajta azt hiszem, öt csatorna, belekerült a Klubrádió is kísérleti jelleggel. Sokaknak ez egy lehetőség lett volna, hogy mennyi a számossághoz, azt nem tudom, de valamit egy embertől elvenni jogtalanul, az sem egy dolog. Ugye nem először fordult elő most az, hogy nemzetközi fórumok tárgyalták a klubrádió ügyét, a francia külügyminisztériumtól kezdve a Fejérházig különböző megszólalók voltak. Te magad is megszólaltál az Európa Parlamentben emlékezettem. Az de, de, de, de emlékszem. Én valójában azt kérdezem tőled, hogy az a küzdelem, amit a rádió a fennmaradásáért folytatott, és folytat, és valószínűleg folytatni fog, az milyen érdemi változásokat okoz a rádiónak és neked, mert én ezt eléggé egyszerűen szoktam leírni a magam követőinek, mert a Kejfejancsi követőinek, én ezt egy irritációra szoktam irritációként szoktam beállítani, ami óhatatlanul hatással van arra a szervezetre, amit irritálnak, mert kénytelen rá reagálni. Azt kérdezem tőled, és ez nem egy állítás, hanem kérdés, hogy az a helyzet, amiben 2010 óta került a Klubrádió, az a szó jó értelmében, de mégis negatív kontextusban mennyire gettósította el a szónak abban az értelmében, hogy bezárt egy olyan karanténba, ahol nem tudott a szó klasszikus módján úgy működni, ahogy egy rádiónak kell szerintem nem vagyok nagyobb mértékben félérthető a keletinál. Egyébként azt kérdezel, amit akarsz, én meg azt válaszolok. Amit nem az a kérdés. Akarok. Az a kérdés, Egyenlő, az a kérdés e? hogy érthető vagyok. -e? Én, én érteni, érteni vélem. Egyrészt nem tudom, hogy mennyire létezik ez a karantén. Ezt onnan gondolom, hogy sok visszajelzést kapunk vidékről, vételkörzeten kívülről, hogy olyan rokonok, ismerősök, akik nem is hallottak arról, X városban vagy faluban, hogy van klubrádió, a botrány az eljutott hozzájuk, megnézték, hogy na most mi az, ami körül ekkora ugri-bugri van, és ott maradtak hallgatóként. Tehát ilyen hatása mindenképpen van. De az a politikát említettél, de én legalább ekkora jelentőségűnek bírom azt a nemzetközi sajtóvízhangot, ami de még Brazíliából, Brazíliából is interjút kértek, Japánból. Tehát igen, de én nem világon. ezt kérdeztem. Hadd, hadd mondjam végig, tehát a, a hanyatló nyugat, e Brazíliát nem ide. Értem, igen. De a hanyatló nyugat az nagyon kényes a szólás, a média, a sajtószabadság kérdésére. Tehát abban a pillanatban, ahol azt látják, hogy valahol sajt, a sajtószabadságot a legkisebb sérelem éri, arra, arra harapnak. E, hát elképesztő, hogy milyen. Mi, ki mindenki küldött, egyrészt kért interjút, másrészt küldött üzenetet, de tök idegen olasz parlamenti képviselő, fogalmam sincs, honnan van meg a számom, sms küldött a szolidaritásáról. Tehát erre harapnak. Én azt gondolom, hogy ez inkább, ha van ilyen gettósítás, akkor a gettósításból való kitörést jelenti, és nem annak a akkor nem nem érthetően fejeztem ki magam, minden média, amelyik keleténél nagyobb mértékben foglalkozik, a saját magával a helyzetéből adódóan, amit az ember szubjektíve ért, objektíve viszont van benne egy vágy arra, hogy ettől megszabaduljon, és ez természetesen rám is vonatkozik, az óhatatlan gettósít közegeket. Hát az, akkor, úgy, az, akkor inkább úgy fordítanám a kérdést a magam értelmezése irányába, hogy a, természetesen elsősorban a klubrádió sorsa, a kollégáim sorsa, a hallgatóink sorsa az az elsődleges. De túlmutat a klubrádió önmagán, ez a médiaszabadság, sajtószabadság kérdéséről szól. Különösen azért, mert körülöttünk már olyan mértékben kiírtódott a számottevő független médiumok sora, hogy ezért különösen látszunk. Tehát a mi es helyzetünk, esetleges vereségünk vagy győzelmünk az, Ebben a környezetben meg különösen szimbolikus jelentőségű általában a hazai sajtószabadság kérdésével összefüggésben. Igen, de itt a függetlenséggel párhuzamosan, amit az elején még lehetett érteni, valójában a Klubrádió megjelent egy olyan elemként, ami egyszerre túlmutatott és egyszerre alulmutatta azt, mint ami egy... Ugye a Klubrádió abból adódóan, hogy egy ilyen zászlóshajóvá vált, valaminek a hajójává, valamilyen ügynek a hordozójává, ezzel többlet tartalmat is nyert, meg vesztett is, hiszen egyébként az objektív tájékoztatás hajóval nagy nagyon Hát akkor úgy mondanám, hogy, hogy egy veszélyhelyzet, az növeli az összetartást, ha a klubrádiót szabad abból az oldalról is definiálni, hogy a hallgatóinak van érzelmi viszonya hozzá, és nem feltétlenül politikai érzelmi, egyszerűen név szerint a, a, a, a pályakezdő kollégákat is ismerik a hallgatóink. És hogyha ez veszélybe kerül, ha úgy tetszik, szeretik a klubrádiót, a benne lévő embereket, sok embert szeretnek, és ha ezek az emberek veszélybe vannak, akkor ez az ez fokozódik. Neked mennyire szívügyed a rádió? Hát a szívügyem a rádió, abszolút a szívügyem, mert most már húsz évet eh, nem azt mondom, hogy áldoztam rá, de húsz év alatt nagyon sok energia, hát pénzről ha is beszéljünk, ment erre el, és eh, másfelől meg egy felelősség. Tehát önmagában felelősség a nyilvánosság, és hogyha arra nagy igény van, akkor annak az életben tartása felelősség, és ehhez hozzájön az, hogy hát azt viszonozni kell, hogy emberek nem csak hallgatással, rádióhallgatással, hanem pénzzel kimutatták az ehhez való ragaszkodást. Néhány apróság. Azt kérdezem tőled, hogy én nem vagyok a brit médiának a tagja, de feltelten a brit média alkalmazásában vagyok, és ennek következtében e amikor én itt ülök, akkor ha őket nem is képviselem, de nyilvánvalóan ennek a konglomerátumnak a részeképpen szólalok meg. Ma, ha egyébként van olyan dolgozója a klubrádiónak, amely mind a két konglomerátumnak tagja, miközben egyébként ezek a konglomerátumok elvileg rokonak, és nem kell, hogy rosszban legyenek, ez a státusz fenntartható-e? Hát én ebben az ezzel kapcsolatos véleményem folyamatos változásban lehet, milyen a napi tőzsde. A, a, úgy viszonyultam a, az, el, az elmúlt húsz évben a kollégáknak a másút mondjuk úgy, hogy pénzkereseti lehetőségéhez, hogy miután, különösen az utóbbi tíz évben, hát úgy olyan nem vagyunk piacvezetők a, a, a munkaerő díjazásában, lehetőleg ne vonjuk meg a pénzkereseti lehetőséget a kollégáktól, ha találnak ilyet. Nem indulhatnak azonos műfajban. Tehát az nem lehetséges, hogy egy hogy az Jó, tehát másmifajban. Azt, hogy írnak okay. valahol, e pillanatban, tehát mondjuk e pillanatban nem tartom összefüggésben. Okay. De ha ez mondjuk a demokrata lenne, amelyikben írnának, akkor az összes. De a, hát a demokrata lenne. jelleg nem tartották Nem mondtam a, a... a szélsőségeket. Ne... Megmondtam volna neked, hogyha bármelyik ezen kívül még felírulásban tiltott mező lenne. Uh... Úgy hírlik, hogy költözni fog a klubrádió, igaz-e, és ha igaz, akkor miért költözik? Igaz, az a bérleti kapcsolat, amiben a irodaház tulajdonosával voltunk, az lejár, kifut, megvan a megállapodás, hogy mely esetekben meddig kell elköltözni, Ez függ valamelyest attól, hogy van-e frekvenciánk, vagy nincs. De miután én szeretem legalább ebben a tervezhetetlen világban azt tervezhetővé tenni, amihez van egyáltalán hatásköröm, ezért én időben elkezdtem azzal foglalkozni, hogy szerezzek elhelyezést, nem lesz olyan színvonalú, mint a mostani. Közel állok ahhoz, hogy, hogy megállapodásba legyek az új helyszínen, úgyhogy most miért csak közel vagyok, nem fogom, nem fogom elmondani. Hát mikor, de időszerű, most, mikor, vál, mikor válik időszerű? Hát a költözés a következő fél éven belül be fog következni. Hát ezen belül okay. stúdiót kell építeni, vannak... E igen, technikai... ez speciálni most személy szerint is látom. Én utoljára vagyok ebben a stúdióban. Amit egyébként... kell, kell kö... Miért kell elköltözni? Azért, mert készül egy saját stúdió, amiről a HVG megírta, hogy milliárdos költségekből készül. Én megnéztem, hogy hát ha milliárdos költségekből készült, akkor vagy a HVG téved, vagy az én szemem csalt, Uh, Egyet biztosan, tudom, hogy a mi hallgatóink, a mi közönségünk és más is tudja, hogy nekünk miből van pénzünk. Hát figyelj, erre azt tudom neked mondani, hogy akkor nagyon szerencsések a klubrádió hallgatói, mert hogy én 2000 óta, amikor eljöttem a Magyar Rádióban, hogy én, én még az elején próbáltam megérteni, hogy a tulajdonosok azok egyébként... Uh, de aztán valahogy nem tudom, tehát ilyen potenciális, tehát olyan lófej van, gyűjtemény van az ágyamban, az ügyben, amikor én különböző tulajdonosoktól, hát ugye 2000 ben jöttem el a rádvól. Azóta vett a És hát azóta én már egy pár tulajdonossal megismerkedtem, aztán volt egy pillanat, amikor úgy döntöttem, hogy én eddig sem műve, működtettem könyvelőirodát, ezután se fogok, őszintén remélem, hogyha meglátnám a teljes összetételét annak, hogy éppen hol ülök, akkor nem kapnék frászt, de. Hát ebben a gondolokban is a Klubrádió egyedülálló, szinte teljesen egyedülálló a magyar média világában pontosan lehet tudni, hogy mennyit költ, és hogy az honnan van. Ezt azért nem sokan tudják rajtunk kívül felmutatni. Van ilyen, de nem sok. Bár más, más dolgokban is ezt el lehetne mondani, Belejött, hogy az NMHH milyen büszke volt arra, hogy a Klubrádia az elmúlt években 12.849.720 forint pénzügyi támogatást adott. De nem sorolta fel a Katolikus Rádiót, a Mária Rádiót, stb. stb. Ez, Azokhoz viszonyítva ez, hány nagyságrendel kisebb ez? Ez kétségtelen. Azt kérdezem tőled, hogy elálltak a perektől uh, újra nyitotta a fejezetét a frekvenciának a médiatanás, most nem vagyok szakszerű, ki kéne keresnem a pontos ö, szövegezést. E, mit vársz te, aki egyébként nem mutat túl nagy optimizmust, máskor meg kellően optimista vagy? Én erre azt a nagyon szellemeset szoktam mondani, sem egyik, sem másik nem. Folytatódik a Budapest 92, vagy, 9 ez? frekvencia pályázat eljárása február 17 én -e. Pesszimista nem vagyok, aktivista vagyok, csinálom a Mikor dogmat. kell dönteniük? Ha jól tudom, ezt azt írja elő a jogszabály, hogy a pályázatok benyújtásának napjától számított 120. napon belül. Az mikor jár le? Ez, hát ez április közepe, ha ebben nem... Okoz-e ennyi idő maradandó változást, deformációt a klubrádió életében? Remélem, hogy nem. Egyébként pedig semmi ok nincs arra, hogy, hogy akkor, amikor van egy érvényes pályázat, annak a tartalmi elbírálása, alig hiszem, hogy most kezdik el elolvasni a pályázatunkat, tehát szinte időt sem igényel, tehát akár lehet nagyvonalú is, és már mondjuk ma, vagy legközelebb kedden ülnek össze, kedden dönthet a pályázat győztesének kiirdetéséről is. De mondom, nem bocsátkozom ilyen találgatásokba, hogy mi lesz, azt tudom, hogy ahogy az alaki befogadás megtörtént, hát a tartalmi azt még 20 éve csináljuk, tehát azt nehéz lenne azt mondani, hogy ez nem felel meg a rádiózáshoz szükséges igényeknek, tehát egy, egy logika mentén, egy elvárhatóság mentén nem nagyon lehet kérdéses, hogy mi a kifutása. Itt élünk, nálunk. maradhatne -e tartósan interneten fogható Rádiaklub, rádió vagy az azt a létezést, amit egyébként most folytat, az kizárná? Ez a harmadik nagy modellkísérlet, amit a rádiózás terén én, akinek semmi köze korábban a rádiózáshoz nem voltam. Az első az volt, hogy lehet-e magán közrádiót csinálni. Ugye ez 2001 Végén dönt. Azt mutatta a, a, az élet, hogy lehetett. Ez tíz évig működött piaci alapon. Utána lehetett egy magánrádiót úgy működtetni, hogy, be, hogy a reklámbevételei a nulla közelébe esnek vissza. Tíz éve eltelt, az bizonyította az élet, hogy lehetett működtetni. Most fölteszed azt a kérdést, hogy lehet-e 2021-től kezdődően interneten működ. majd meglátjuk, illetve remélem, hogy nem látjuk meg, mert visszakapjuk a földi sugárzást, és akkor a kérdés nem lesz fekete-fehér. Az első napok azt mutatják, hogy lehet, mert az a, az a rákapcsolódási szám, amiből ki lehet követ nem azonos, de ki lehet de mennyi hallgató van, az nagyon biztató. Végül, de nem utolsó sorban, uh, azt kérdezem, hogy talán két vagy három hét múlva lett volna esedékes, vagy talán lesz is esedékes, ha egyébként nem lett volna változása a frekvenciában, mármint hogy megszűnik a földi sugárzás az adomány, uh, gyűjtésben, mert hogy lejár. Ez ugyanúgy megtörténik-e most, mint egyébként hát abszolút, szokott lenni? De ezt a mi hallgatóink pontosan tudják, elmondtam, a mi tovább működésünknek nagyon fontos eleme, hogy minél többen hallgassanak neten is, de a létezésnek az igen nem, vonatkozó igenem válasz azon múlik, hogy a támogatási kedv az csökkene, vagy nő. Hát ha nő, akkor biztos létezünk, ha ha nagyon visszaesik, akkor ez egy válasz a imént föltett Egyrészt persze. kívánom, hogy növekedjen, másrészt őszintén kívánom, hogy miután egyedül maradtatok a porondon, nyerjétek el a frekvenciát. Őszintén remélem, már amennyiben én nekem ráhatásom van személyemben, és a feleket ismerem, hogy a britmédia -val való együttműködés legyen minél problémamentesebb, hogy vannak problémák, abban kiváltni valót nem találok, de hogy alapvető olyan, ami a sajtó nagy nyilvánosságára kerül, és ami zavaró a két média életében annak igazságtartalma vagy hazugságtartalma miatt az ne legyen. Senki nem kért fel közvetítőnek. Én ugye egyszer Pokorni Zoltánnak mondtam, hogy én szeretnék híd lenni a bal és a jobb oldal között, már akkor is nagyon fenkölt voltam. Ez körülbelül tíz évvel ezelőtt volt, de lehet, hogy még régebben is mondta, hogy János Kám, ez nagyon szép, de mi nem vagyunk meggyőződve arra, hogy erre szükségünk volna. Nem, Tehát... nincs rá szükség, mert ott van köztük a, a turulmadár, nem kell híd. Igen, igen, hát azért csak reménykedni tudom, tudok abban, hogy ez a konfliktus a két cég között nincs, ekkora bármit tudok tenni, szívesen megteszem, azt is meg tudom érteni, hogyha ezt a cégek nélkülözni akarnák, beleértve, hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis, tehát én mindig úgy ülök itt, hogy holnap már ki tudja, lehet, hogy otthon nem kell, időben felkelnem, de így is nagy, nagy, nagy hogy mondjam, nem először beszélgetünk, én tudnám nélkülözni azt, hogy nekünk így kelljen beszélgetni. Megmaradhatna egyébként privátim. Én ezt egy sokkal struktúráltabb és érzelmileg sokkal megviselőbb dolognak találom, ami a klubrádiót illeti, vagy ami a klubrádióz való viszonyulásomat illeti, mint amit én ebből érzékeltetni tudtam. Időt, energiát Vesz el emberektől, konkrétan tőlem is, úgyhogy közben nem hiszek a túlvilágban, és ez soha senki a büdös, kibaszott éleben nem fogja visszadni. Hát akkor én is mondok egy, én remélem, hogy a reményeit beteljesülnek. Oké. Okay viszonthallásra kukacgmail.com, Hogyha a hétfőn nem lesznek programjai a Kejfejancsének, az elsősorban azzal van összefüggésben, hogy valaki azt mondta, hogy ne csodálkozzak, hogyha nem fog minden tökéletesen működni, és ezt én csak akkor tudom elviselni, hogyha egyébként ott nincsenek olyan fontos vendégek, vagy témakörök megjelenítve, mint amilyenek ma voltak. Viszontlátásra, viszonthallásra!